A következő műsorszámot 18 éven aluliak számára nem ajánljuk, de mivel úgyis megnézitek, iratkozzatok fel a csatornára! te de Tekrovad de meg gémek, ülés, meg filmek Az arcok visszatértek, ha kellenek a hírek Vagy kihezdél per folyéra, akkor te soha Cangát nem toljad innen odébb ma Ez lenni probléma, megoldása talál majd Hogyha mi el filózunk, az nagykanál a kajáján Erről meg matálva a fosnak a palekók kutya van arcok, ez a pingpong és haverók Cső kutya 20. Pitypong vagyok és ez itt a Pitypong és a haverok Podcast, itt van velem Dávid. Sziasztók! És Szocsiii! Hali. Na. megint vagyunk, tök jó, nem? Ja, kifejezettem. <gül> Milyen lelkesek vagytok <voltak> ma. <gül> jó, nem, jó, hát most jó. előjött a heti hetes hangodat. Mindenki ja. komolyan vesz mindent, meg próbálunk poénkodni, de nem jön össze. Ah, <gül> Egy de... <gül> No. Meséljetek mi újság ezek <gül> Nem so. csak. 25 szintű lettem a LOL-ba. El sem hiszem, hogy én ilyet tudok. Én még mindig talán 11-es vagyok. 11-es? Az, az a szabálytalanság hűrűjén keletkezett úgy, hogy <gül> Legyen még belőle gól. Hát jó van, lesz még belőle, csak csak most éppen a szerveremmel vagyok elfoglalva az MTA Daisy szerveremmel, aminek az a neve, hogy Pitchpong Daisy, és, és nem reklámozom. Ez itt nem a reklám volt. Ez, ez nem a reklám volt. Ez csak ilyen, ilyen random valami volt, de cseppet sem reklámoztam. Spoiler. Igen, valami olyasmi. Úgyhogy lehet jönni majd játszani, majd ide is, ide is benyomom az le a videó, alá. Szerónak az IP-t, hát ha innen valaki többet hallgat minket, mint hogy együtt, aztán hát ha innen bekapcsolódnak. Úgyhogy srácok, egy valamit leszögezek, ebből ugye felvételek egyebek lesznek, ugye a szerverről, ahogy felmegyünk, és akkor sorozat egyebek. Úgyhogy aki, úgy, aki most szeretne szerepelni, meg felkapaszkodni, pip.karcosunk hátán, te megtehet. <gül> yes. Igen. Igen, amúgy Hallja. rá. <kül> Annyit még hozzá tennék ez a dologhoz, hogy igen van Zasté helikopter felek. a szerveren, három darab helikopter találtam már a szerveren, úgyhogy Jó, az egyiket elkötöttem, szia Oké, okay. de amúgy én is elkötöttem az egyiket, csak nem tudtam vezetni és lesz be <gül> úgy, Én meg lekötöttem <gül> a harmadikat, aztán nem ment sehova jó, ja, úgyhogy úgy, a, úgy, a három adminnak akkor már van helikoptere a többiek, meg hagy szavatgáljanak biciklivel. Figyelj! Azt kéne még, hogy admin legyek? Nem gondoltad komolyan? De komolyan gondoltam. <gül> Szatyinak is adok jogot. Annyi fárasztó meg felelősség a nyakamba. Hát jó hát volt, törlök, nem... Örülnek, meg meg minden. Figyelj, úgy is én gondolok mindenkit, szóval engem fognak utálni. <gül> Tudod, ha valamit nem jól csinálsz, Dávid... Bannolnak? Nem, ez nem... Tényleg. Nem. De előzzön magam. A így, így, majd csak talán összehozunk annyit, hogy kibannoljuk a szervertulajit. Jó. Na hát szóval, szóval van egy ilyen, aztán elindult és hát várok mindenkit szeretettel, meg várunk. Jöhetek trollkodni. Hát ja. trókodni pont, trókodni. nem? De amúgy eventeket akarok csinálni, ilyen, ilyen nagyobb összeröccenéseket rajta. Majd ilyen sztorikat kitalálni, meg ilyenek, tudod, ilyen, ilyen faszadolgokat. Tehát ahol. akkor RP-jellekbe. Nem teljesen RP-jellekbe, de, de így... a ja, valami olyasmi. De, sztorit ki kell kitalálni, és akkor azt úgy végigvinni. Mhm, uh -huh. olyan, olyan Ergó ját. szerepet játszani. E jó, jó, Já, akkor RP-jellekbe. <gül> Na... <No. gül> <Rügyén. gül> és ez Yay! kapcsolódik. Ja, nem. Ez kapcsolódik egy téma, amit fel akarok hozni. Amit, amit... Drága Dávid, átír. Ah. <gül> ah, Én bármit is? Én, trollok ez a petárdával. Nem, nem. <gül> Ami csak annyi lett volna alapvetően, hogy trollok. Bármint maga a téma. <gül> De most ne éhezzenek már, ez nem az éhezők kiadala. Hát jó, végül is petárdával letethetjük őket. Mert hát sikeres. Ezt hát, meg úgyse tudjuk elhasználni ilyenkor. Hát akkor legyen haszna. Ja, végül is. Hát végül is sikeresen felhúztam magam valaki. <gül> ne nevezd nevén, a Petőfis. Petőfis leszek, nem nevezem nevén. Mindjárt megkeresem, <gül> hogy hívják. <gül> <gül> nem, nem, nem. nem hát igazából arról volt szó, hogy, hogy megosztottam ugye pár helyen a szervert, meg minden. Úgy voltam vele, hogy jó van, hát akkor ilyen, ilyen alap a tesztelésre lehet jönni. És, és ugye kiírtam, hogy hát még Bagos a szerver, meg első szerver, meg mit tudom én, meg, meg még nagyon új, meg nagyon most kezdődik, de szeretnék ezt, meg azt belevinni. Ilyen mindenféle eventet, amit most is mondtam, ugye, meg, meg így az évfaszatárságot akarok összehozni. Erre egy gyerek odaírja, hogy Sky Daisy is better. Mondom, ok. És, és ezzel olyan szinten sikerült neki felhúznia, hogy, hogy eszméletlen módon, mert nem azzal volt a bajom, hogy oda, hogy Izé, hogy valamilyen szinten hát végül is alám reklámozott. Mert, mert nem ez zavart, inkább az zavart, hogy, hogy egyrészt a szervernek a közelébe se járt, mert megnéztem Izé admin logba, hogy ugye ki jelentkezik be, meg ki lép ki, meg ilyesmi, azokat látom. És a szerver közelében nem járt a gyerek, mert talán akkor indítottam el pont a szervert, és, és abszolút nem volt rajta még senki. Se fingja se volt arról, hogy én mit csinálok, meg, meg mi van, és írja, hogy egy, egy másik szerver, jó, hát már mit tudom én, hány éve szerver, hogy jobb. És jó, hát lehet, hogy jobb, meg lehet, hogy izé, hogy már egy ideje, meg ilyenek, de... Alapvetően én nem azért csináltam ezt a szervert, mert hogy én másik szervert akarok mondjuk leutánozni, vagy, vagy másik szerver érdekelne. Szóval én azért csináltam ezt a szerót meg, hogy legyen egy saját szerverem, amin igenis azt csinálok, amit szeretnék, mármint hogy nyilván nem csalásra gondolok, de hanem ilyen, ilyen saját eventekre, meg saját dolgokra és lehet, hogy nem olyan lesz, mint egy másik szerver, lehet, hogy rosszabb lesz, mint egy másik szerver, de igenis az enyém, igenis az összes buktatójával együtt szeretem, és igenis kiállok értem, mert én csinálom. Úgyhogy, úgyhogy ezzel felkúrtam magam. Úgy eléggé. Hát de Na. most az meg a másik része, hogy, hogy oda piszkol egy olyat, úgy arra az adott felületre, amit ugye mások csefedéstől meg mi nyilvánításra használnak, és akkor így írja azt, hogy ez a Sky Daisy is better. De őszintén erre ki, a jó büdös ló pikula volt úgy őszintén kíváncsi. Ez meg a másik. Aki szerint az a szerver jobb, akkor az oda megy. Az nyilván vagy akármi. De hogyha annyira véleményt akar erről nyilvánítani, egyrésztről próbálja már ki előtte vegye valamit. Tehát nem mondunk úgy produktumról, hogy így akármilyen véleményt, hogyha semmi haloványnél a gőzünk nincs róla. Másrésztről Azzal is tisztában lehet, hogy ez az egész egy teljesen friss dolog Akkor mi, mi a fasz vár el? Tehát most nyilv majd azt várja, hogy akkor Hát, hagyjuk Nyilván nem lesz olyan ez a szerver Mármint, hogy még most a közeljövőben nem lesz olyan szerver, mint egy három éves szerver Nyilván nem lesz annyi játékos rajta, nyilván nem lesz Annyira bugmentes, mint egy, egy jól működő, tényleg olyan ember által csinált szerver, akiért is hozzá Mert hát, hát ugye azt be kell vallanom, hogy ez az életem első szervere, és életemben nem csináltam még ilyet, és finom sincs az egészről Szóval ezt, ezt még úgy tanulgatni kell De azon vagyok, hogy, hogy tényleg, hogy helyre rázzam, és hogy jó legyen, és, és ide jön és betrólkodik, szóval... Ok... Amit meg az előbb mondtál, ugye? Tehát akkor így azt akartod kifejezni az egésszel, hogy te nem konkurenciát akarsz képezni a többi szervernek, meg nem, nem, nem mond, abszolút, le akarod kapizni az ő munkájukat, vagy ezen balhézni, vagy akármi, vagy egy más szerverre akarsz hasonlítani, hanem rétre akarsz hozni egy, egy, egy tök számodra, úgymond tök egyedi produktumot. Igen. Igen. Tehát kreálni akarsz egy, egyet, ahelyett, hogy összelokkodod, vagy akármi. Pontosan. Hát jó nyilván alapklienset, azt töltöttem hozzá. Hát, az a de azt mindenki a szerverhez tegyük hozzá. Nincs Igen. olyan, is saját magának kiírja teljesen a klienset. Jó, egy-kettő, de az használ, Sky és Daisy, belül épp. Állítólag ez a Sky Daisy, ez, mondjuk, ez mondjuk olyan, hogy, hogy nulláról épített dolog. Hát nem tudom ebből mi igaz és mi nem. Én nem tudok véleményt nyilvánítani, mivel nem voltam még náluk, meg nem tudok róluk sok mindent. Mondhat Gyorsan közbe szúrva? Uh -huh. Olyan nincs, hogy teljesen az alapjáról építették az egészet, mert akkor a GTA San magát az egész felépített, úgymond képték. Hát így is úgy is le kellett nyúlják, akkor nem kurva mindegy. Ah, jó, mondjuk, jaj. Nem, valamit így nem így, egyedileg is bárki, karakter, hallott. nem egyedileg készített bajomok, nem egyedileg készített Nem készített készített csak az, hogy a bajomok rohadt egyszerű dologra kell saját gondolni. Közül készített. Maga az engine. Maga az engine, ami ugye a rockstar a tulajdonát képezi, tehát akkor erről most lehetne vitatkozni, hogy ki az egyedi, meg ki mit csinál teljesen saját kezéről. Senki. Hát na, igen, tehát, igen. Joportok, igen. az olyan szerverek is, mint például ugye a vovos fan most nem akarok megnevezni egyet -egy sem, se, ugye a törzszerók. Például T-betűs. Ahol ugye idegók csináltunk, mindenkinek tudja ugye szűrni, szír, hogy, hogy ők se gondolom úgy csinálták ezt az egészet, hogy akkor most igenis a World of warcraft megvették az egésznek az alapját. A World of warcraft tól a blizzard -tól, ugye. Ja. Hanem akkor belekezdtek ebbe az egészbe, szereztek némi papírt, hogy akkor ebből nekik ne legyen problémájuk. Különösképpen akkor megpróbálják úgy csinálni ezt az egészet, hogy ne legyen hivatalosan anyagi hasznunk belőle, de olyan nincs. És akkor kész. Vagy másik opció, hogy ezt az egészet több lizába egy az egybe leszarja. Vagy akkor próbálkozatok, de úgyse tudjátok összehozni azt az eredetit, amit mi gyártunk. De mindegy. Hát jó, jó. Nem mondjuk van valami, amit mondasz. Szóval, hát jó, nyilván a kliens, én is leszettem, mert, mert most azért az alapjáról, mármint hogy alapjaiban még nem tudtam volna felépíteni egy ilyen dolgot. Legalábbis hát lehet, hogy tudtam volna, csak kurva sok időbe telt volna. Másrészt, másrészt ugye időm nekem nincs. <gül> szóval így a klienst lesettem aztán, aztán most még úgy állok vele, hogy szépen tanulgatok scriptelni, mert, mert az ugye nagyon kell ehhez. És hát nehéz, meg, meg ja, de de szerintem olyan szerver lesz, ami, ami úgy, úgy jó lesz nekem. És tetszeni fog, ha kész lesz minden. Én... Micsoda ha már így járunk, hogy scriptelgetés, meg egyebek, akkor ö, ilyen szempontból viszont beszélnek kéne mindenképp szerintem a mavalról. Uh -huh. Hát tűnöm, de, hogy ha ő Nem is ilyen jellegű szervereket, de ugye Minecraft-tal egyebekkel dolgozott, meg ugye eleve infót tanul, úgyhogy uh -huh. tőle azért nyilván tudnál némi segítséget kérni, ugye érdemben is. Nyilván, egy egy Hát jó. Mégis csak egyszerűbb lenne. Jó, mondjuk én szeretek így magamnak megtanulni dolgokat, csak hát nyilván időben több, mint hogyha más besegít. De, de mondjuk alapvetően nincs ezzel bajom, én szeretek így tájékozódni minden irányba. Ö, persze, csak hogyha mondjuk azt hozzád alapul, hogy ő ezt megtanulja iskolai szinten, és utána ő ezt úgy mond... Leegyszerűsítve el tudja mondani, úgy neked, hogy akkor könnyebben megérted akkor mégiscsak előrébb vagy, mint hogyha elkezded így, így megfogni az infokat, meg akármi. Szó, szóval, felakasztanak azzal a valamivel, amivel az előbb játszottál, hogy Ne, ne, ne, ne. A fütyével. Ne. Teljesen mindegy, de lesz olyan hasz, hogy megoldjam belőle hidde. Ez gumi. Honnan tudtam? Mert még nem kötöttem fel az ember, de és Let's do it. Jó, belefér. Na, hát hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből igazából. Csak gondoltam, ezt így megemlítem, hogy kedves trollbarátomnak a büdös lófa szavalagába. <gül> és, és amúgy, amúgy nem halagszok, meg, meg semmi probléma, csak, csak nem tudom felfogni, nem, nem tudom hogy ezeknek az embereknek, ezek ilyenkor mit éreznek, hogy... Nem tudom. Na, Hát értjük, nem haragszol, csak ott rohadjon meg, ahol van. Nem ja, nyípről kell gyorsan. De hallott, meg izé, meglátom, és fellép a szerverre, örök életban. van. Hát mondjuk azt is meg tudod oldani Persze. egy ideig. Csak az lenni kell annyi esze, hogy akkor más helyen próbál fellépni. Igen, igen, igen, meg ilyenek. Vannak ilyen megoldások, ja. Hát, uh, hát majd, majd meglátjuk. Nem tudom, nem tudom igazából, hogy, hogy mi lesz ezzel a szerverrel. Széleg, amúgy tök jó kis izé szerver, meg, meg amúgy lagmentes, meg minden. Nyomondom mondom, kicsit bagos, mert, mert fegyvereknél még, még az is lehet vele szenvedni, hogyha fel akarsz venni valamit. De... De igazából minden megoldható benne, ami egy, egy Daisy szerveren így megoldható. Úgyhogy, meg figyelj most alapvetően a a Standalone Daisy is egy kalapszar, meg bagos az egész, úgyhogy <gül> Úgyhogy ez még annak is jó lenne Hát <gül> most őszintén, attól is mit várunk egyelőre, folyamatosan fejlesztik, évről évre fejlődik valamit, de még mindig nem érték el a végkifejletet Tehát amíg az eredeti játékban nem érik el a végkifejletet, addig egy másolatban el bárki Meg talán early mind mindig. Tehát most ez, ez, ez olyan, hogy akkor Megcsinálják a teljes játékot, ugye a eredeti daisy így sikerül nekik kifullozni, akkor utána próbálhatod meg ugyanazt legyártani GTA-ba, ha összejön, ja. ugye mennyire ja. bekorlátolt maga az egész. Hát igen, azért GTA-ba kicsit nehezebb, mert eléggé be van szabályozva minden. De, de amúgy egész jól megcsinálták ahhoz képest, hogy ez tényleg GTA-n belül van. Na, jó. Én csak ennyit akartam, hogy a trollokról. Aztán mehetünk tovább, hogyha gondoljátok. Felőlem oké, tehát most a lolos trollokra inkább nem térek ki, mert a volat Nem, nem, abból, Fú. Néha Néha, annyit még mondok, hogy néha olyan sík, hülye szerencsétlen embereket lehet kifogni. Hát, ez mindenhol Sikki tudnék az idegtől, mikor a szerencsétlen fogja, nem Vem egy mellé, de azt mondja, hogy ő, ő majd support. Ellopja előled a A farmot. És akkor még téged nevez noobnak. Ja. Tehát most. most Lemond minden szemét szarnak és Hol Holott az lenne a célja, hogy úgymond téged támogasson a játékba, de akkor levadász az ellenfelet. Nem. Nem, mert ő, ő gyűjtögető életmódot folytat. Hát persze, de hát nyilván, nyilván neki, neki ilyen az alapvető életfelfogása, és ő inkább összelapsod a valóságban is minden, meg, meg próbál hátúrós sunyin megoldani minden problémát. Hát igen, vannak ilyen emberek, ja. De semmi baj, mivel ezt így megoldotta, lenúgvozza az embereket, mert ők király, ettől olcsóbb lesz a kenyér Pontosan. Na jó, hagyjuk, hagyjuk a trollokat, mert nem érnek ennyit. Tényleg. Ne, ne, ne húzzuk föl magunkat rajta, nem, én hát. is igyekszem, mert... mert ja. Na, Szotyi, beszélgessünk. Szotyi, miről szeretnél beszélgetni? Látom, hogy itt kihúztad a izé doksiba a trollos témát, meg hogy a, legyen egy utolsó témánk, ja, Oké, okay. miről beszélünk? Gémerekvés társadalom, mint olyan? No? Valaki? Nem? Szóval hogy reagáljon. De akkor oké, okay, jöhet. Oké. Okay. Na, akkor, akkor elkezded Dávid, mert, mert úgy kíváncsi vagyok, hogy, hogy mire gondoltál el ez alatt. Ja. Hát ugye ezt a kérdést, mint olyan ugye indoktam fel valamelyik héten, azt hiszem múlt héten, vagy az előtt lényegtelen, hogy ugye... Ö... Még így ennyi év után is, tehát így majdnem már közel 20 év leforgása alatt még megvan az a tipikus sztereotíp kép az emberek szeme előtt, hogy hogy az a tipikus pocka, hogy így ül, full borosta, közel 200 kg, a patronások már rendférnek az arcem, mert annyi van a szemüvegének a lencséje körülbelül akkora, hogy a műholdig fel lehetne látni vele egy nagy, nagy módba. Tehát így, így megvan ez a tipikus kép, meg hogy ők gyökerek, meg aki akármilyen számítógépes játékkal játszik, annak nincs érte, és egyéb ilyen dolgok, hogy, hogy ennek így mi értelme, és hogy van -e esély, hogy ennek így egyáltalán vége legyen bármikor is. Szerintem van, sőt, hmm. egyre jobban terelődünk abba az irányba, hogy, hogy a gémereket kezdik elfogadni. Én így veszem észre. Van benne igazság, amit mondasz, Mert de ennek ugye, Mond. Alapvetően, hogyha megnézed, ez igazából akkor indult el, ez a, ez a, fogadjuk el a gamereket, mikor megjelentük az első ilyen mobák, és az első események. Meg az esportok. Igen. igen. Hát szóval igen, ugye az esportok itt. itt... Szóval szerintem a sportok az... itt lesz. <síts> <gül> okay. Így kell, így kell, deragolják. Oké, te meg nem mondtad. mondd azt, hogy most így vagy. Na, azt akartam itt leszögezni, hogy ugye az e sportok kezdik el ezt az egészet úgymond befolyásolni pozitívabb irányba. És ebből ugye felvelő még egy kérdés, hogy akkor e sport el az e -sport, és ez ilyen állandóan csámsagott kis téma, de ezt majd még külön kitárjáljuk, ha lesz hozzá kedvetek. Hogy ugye maga ez az egész e-sport, mint olyan, tehát hogy eszméletlen nagy rendezvényeket és felhajtást csinálnak ennek, ez, ez szerintem azért jó. Tehát... Persze, abszolút. Végre, végre nem úgy értékelik ezt az egészet, hogy ú... Uh, elbaszva az idejét, ez a szerencsétel, hanem hogy igen, és talált egy olyan dolgot, amiben esetleg kifejezetten jó és világszinten összetudja mérni az erejét másokkal, és, és és folyamatosan megvan így a többiekbe is az ösztönzés, hogy akkor igenis van előttem egy cél, egy példakép, hogy akkor kezdjük el fejleszteni ez ezt az, az dolgot, meg ki egy az... olyan közösséget, egy olyan közeget, ami úgy teljes mértékben pozitívabb, mint az átlag. Szerintem ez abszolút jó dolog amúgy, mert mert hogyha megnézed, igazából mindenki ért valamihez, szóval nincs olyan ember, aki nem értene el semmihez. És miért pont azokat szorgítanánk háttérbe, akik mondjuk a játékhoz értenek, akik, akik több faszán loloznak, vagy több faszán dotáznak, vagy akármit csinálnak, vagy bogoznak, mert akár még abból is. Hát jó, mondjuk ott van a Heroes Storm. Abból nehezebb lenne. Igen, <gül> nehezebb abból, lenne bobból, de mondjuk arénában lehetne ott is akár. Ugye, vannak ilyen hát igen, mondjuk ak az meg ilyesmi. Ott ugye, annak az egésznek egy hibája van, hogy egy csomó olyan ember van, aki ugyanazt építi meg teljesen, mondjuk a egy karakter, ja. bildet, egy skiafát, akármit. És ott már ö, nem feltétlenül azon múlik a legvégén egy csomó 90-es vagy egy 100-es karinál az arénában a meccs, hogy kinek milyen, úgymond, bildje vagy akármilyen van. Nem csak azon, hanem hogy egyrésztről kinek milyen skie van, meg kinek van jobb reakcióidejű gépe és neve. Mert hogyha hát igen, van egy olyan gépet, hogy kényelmesen elfarmolsz, elinstázol, akármi, de arénában más, más játékossal nem veszed fel a időre, akkor esélytelen vagy, lehet akármid. De jó mondjuk, figyelj, ez ugyanúgy benne van lólaba, ugyanúgy benne van minden más ilyen játékban. Szerintem. Hát a lolba ugye ugye már annyiban másabb az egész, hogy ő nem egyedibe vagy az egésznél. Tehát nem egy az egybe állsz. Úgy fel egy csapat ellen, vagy akármi van még négy Igen. Így magára ezére gondoltam, az erre a netes problémára, hogyha szar a akkor ott is ki lehet állni a tüzé kapni. Persze, persze, csak itt ugye befolyásol az, hogy még négy másik körülötte körülötted van, akikkel nem át, hogyha össze tudsz dolgozni, mert hogyha a csapatmunka nincs meg, akkor az egészet úgymond navagolhatod. Nyerekben. Hát igen. És ha már itt járunk, hogy e-sportok, akkor e, láttok-e arra esélyt, hogy az elkövetkezendő 5-6 évben, hogy normálisabb e-sport közösség és események így, így megjelenjenek így az országon Szerintem mindenféleképpen. Én, én abszolút. Szóval magán a Magana Play it is ugye... Rengeteg ilyen, izé, rengeteg ilyen témájú stand van. Hát meg, meg ugye, rendeznek ilyen bajnokságokat is. Tegyük a, legyen az kod vagy bármi. Jó, igen. Úgy hallottam, ugye már LOL is van, mit tudja, mint... Igen, szerintem. Ö, igen, meg ehhez kapcsolódik, hogy már egy, az országon belül sikerült egy nagyobb ilyen, úgymond e-sportháznak megnyílnia, ugye, ahol, ö, több csapat ember, úgymond, dolgozik, tehát ő, ugye versenyszerűen meg munkajelleggel csinálja ezt az egészet és ez teljes mértékben pozitívnak arcon. Tehát, hogy ha már so. így, így országon belül lenne egy nagyobb lehetőség arra, hogy egy jó közösséget egy... Jaj, Szotyi! Ez mi? Szotyi? Mi már magad Sorry. valami! No. Amúgy nem akarsz átnyomni Pustut altra, mert Az jó kérdés! Na, Már azt tudok hogy az, az egészben kihúzni, hogy ugye teljes mértékben pozitív lenne, hogyha ezt az országba elkezdenék úgymond teljes, teljesen kiterjeszteni, hogy akkor az ország több pontján nem csak mondjuk Pesten. Tehát Pesten ott van például a, a, a, idén vagy a tavalyi évvégén nyílt ugye egy elsportbár. Hogy ezt úgy egész országra egy hálózatképp kiterjeszteni. Figyelj, szerintem abszolút megoldható lenne. Hát, és akkor így meg lenne adva, úgymond, országszerte több embernek is a lehetőség, hogy akkor ebben a dologban úgymond tudjon fejlődni, meg igenis eredményeket elérni, mert azt nem akarom elhinni, hogy csak korábban, meg egyéb úgymond fejlett országokban lehet azt elérni, hogy akkor világverseny és nagyobb sikereket elérünk, mert a potenciál a itteni közösségben is meg lenne. Tehát biztos, Abszolút. hogy van olyan csapat, aki ezt el tudna elérni, csak... Nekik kéne, ceknyere, a háttér életek, életek vagy életek akármi. Igen, igen. Majd mi? Majd mi? Majd mi? <gül> <gül> Főleg, hogy két hete nem loloztam. Hát én meg, én, jó. Igen, ez már csak az, hogy kimennyire veszi komolyan ezt az egész témát, de ez Igyerszem, már egyének kívülcsök. Egyének Ez idő is. Nem, mert, igen, egyrészt idő is kell hozzá, másrészt egyedül én nem fog leülni, lolozni, mert, mert, nem, mert annyira nem fog meg a dolog, hogy össze vagyok rakva idiótákkal, akik nem tudnak játszani, jó én se tudok, nem azért mondom, hogy rajózzak. Köszön. de Idióta vagyok! E jó, nem úgy értettem. Sírját! Nem, nem, nem, nem rád értettem, Szottyit, mondjuk te se tudsz játszani Ür. még, meg én se tudnék. Ennyi! köszönöm! Köszönöm, köszönöm! Visszorig letalázva kész vége egy. együtt! Csajnálom, őszinte ember, hogy... Én őszinten akartam lenni olyan szarajvét az állat! <gül> nem, az, az egészet hagyjuk, inkább veszek egyszemélyes hadsereg. <gül> <gül> Jóval akkor, nem de amúgy izé, amúgy, most de rögünk ezen, tényleg, se szok, aki nem tud játszani, se nem tudok játszani. <gül> Meg teljes mértékben még én sem, de ehhez ugye ugyanaz a szellem kéne, amit például ugye, ha már annyira nem szereted, jövök ezzel a példával Hardstone-ba, ugye volt néhány magyar, aki elért a, a ronged Nem mondtam, hogy nem meg. szeretem amúgy. Én ilyet nem mondtam, csak unalvasta nem volt egy, meg unalvas. egy idő után. De. De, mindegy. Hogy ugye elérték legenden belül, tehát a legendes játékosok közül az első rangot. Na, szép. Szép. Gratula innen is nekik. És hogy épp ugye írtak ki pár darab tanácsot, hogy mivel is érheted el azt, hogy úgymond jobb rangokba kerülj. Tehát, hogy ne legyél az a típus, mint például én, hogy így 20 és 18 között ingázok, és még a 15-nek a közelébe se jártam egyszer se. Uh -huh. Hogy például ott van az, hogyha elbuksz egy meccset, akkor ne azt mondjad, hogy ú, ez így szar volt, ú, mázdia volt, ú, tobbbekkelt, vagy akármi szar, hanem így elkezded kielemezni a meccseret, hogy akkor most, most mit szóltam el? Mi lehetett Pontosan. a hiba, mi a kiskapjó, és akkor ezzel elkezdesz csiszolni. Persze, nyilván. De mondjuk minden játéknál ezt kéne csinálni szerintem. Persze. lol is, amikor megbeszéljük, hogy izé, hogy milyen mecs volt, mert fasza meccs volt, oké, hogy kikaptunk de de emiatt és emiatt kaptunk ki, az mondjuk tök jó. Amiatt, hogy Szotyi csak meghalni tud. Igen, Szotyi figyel mindenkit. Figyelj, Szotyi, az nem igaz, hogy csak meghalni tudsz, tehát ezt nekem nem mondja nem, nem tudnál és csak probléma. nyomni kéne azt a kurva gombot néha. Csak ott van a probléma, hogy, hogy nem száz rá elég időt, hogy belerázódj ebbe az egészbe. Nem Ugyan, adod meg sem. neki azt az egészet, hogy akkor most jó, van egy nap szabadidőm, nekiülök, és akkor lejátszok négy-öt meccset, gyakorlok, majd belerázódok ebbe az Igen. egészbe. Mondjuk először megyek csak gép ellen, vagy valami. Úgy, hogy én sem, mert, mert nekem is mondom, itt lett volna most a délelőttjeim, igazából valamilyen szinten szabadok voltak. De, de ugye nekem az a gáz, hogy én, én egyedül így nem szeretek idegenekkel játszani, mert, mert tudom, hogy idegesítenek azzal, hogy bénáznak, és nem tudok nekik szólni teljesen, mert nincs fönnt egyik se. Ne, veletek az én megbírom beszélni, hogy Izé, hogy mit, hogy kéne, nekem is csinálni, nektek is, hogy gondolom, hogy Izé, hogy látom át a dolgot, hogy hogy kéne. De, de mondjuk velük ugye nem tudok úgy kommunikálni, mint veletek. Ö, igen, ez, ez elég nagy hiba szokott lenni, hogy ugye az összes sors volt random csapat közt, ö, nincs meg normálisan a kommunikáció, és így pukott jó formán a meccs. Igen, a, nem Felt mindenki upé, egyénileg. Nem feltétlen, mert én is játszottam már így ö, idegenekkel és azt tapasztaltam, hogy nem kellett hozzá kommunikáljak nekem legalábbis De, de ez... hidd el, nekem, hogy ha, no ha normálisan tudsz kommunikálni a csapatoddal az csak előnyére válik mindenkinek, mint hogy izje a csapatunkán Csak mész a saját fejem, után és akkor egy... ö, Hát, de én úgy mentem a saját fejem után, hogy ugye Láttam ők, mi csinálnak, hogy csinálják, nem mondom én, akkor elmegyek. Mint azt már tapasztaltam, ugye veletek játszott idő alatt, az erővidő idő, idő hmm. alatt is, mert csak tanultam. Aztán így, így elég hasznosnak bizonyultam nekik. <gül> az, hogy nem mondóval menj. De az nem mindig csak meghaltam. Nem csak egy dolog. Nem, hát ott van a probléma, hogy nem állsz neki egyedileg egyetre, egyénileg foglalkozni ezzel az egésszel. De szóljatévedek. Így, van, de ami késők nem múl. Tehát ha érdemel akarod magad fejleszteni mondjuk például Mundóval, ha már rit hozzad fel karaktert, akkor neki szánsz egy olyat, hogy beírj Youtube-ba, hogy. DS Mundo Lol Hungary. Vagy hun. És akkor kidobról a videókat, Néztem. kidobról a tanácsot, ezt, azt utána olvasol magának a lolnak az oldalán is, mert Néztem, ott is az nem azóta. <gül> Igen, tehát ugye ezt az egész anyagot jó, hogyha megnézed magadnak, hogy akkor valamiféle képer legyen magáról a karakterről, meg utána a gyakorlás vele. Tehát az is lényeges tud lenni, nem? Hogy csak úgy fogod és akkor belevágsz ebbe az egészbe. Például ott volt, majnap is volt egy egész jó meccsem, ugye megvettem szívért, mint 450-es simok kis RDC-t. Megindultam vele boton, ugye első, gyakorlatilag első meccsem volt vele, mert akkor jó próbáljuk ki. Tudtam, hogy sac, miket tud. Egész jó kis tattal jöttem ki a végére annak ellenére, hogy elbuktuk a meccset. Na, azt ugye azt néhány szerencsétleni az UO és ilyenek. Nem, De ebben nem megyek bele. Hogy én is például sokkal jobban tudtam volna az egészet kijátszani, hogy akkor ő, előre be tudok gyakorolni egy-egy ezetet -egy taktikát, vagy akármit, hogy akkor most abba hogy reagáljak, mint reagáljak, vagy épp állunk, akkor a bátyámmal külön duóba menni szimplán, és akkor össze tudjuk hangolni azt, hogyha mondjuk ő hogy jön egy blitzcrank vagy akármilyen karakterrel, aki ugye tud húkolni. Hogy akkor Valamit erre kitalálni, hogy szó, hogyha behúkolja a karakter, berántja, és akkor én arra tudok egyből is kilekkel, egyeb, egyebekkel rámenni. Tehát akkor Persze. valahogy egymás közt a munkát is összehangolni, lényegében. De azért hát, mondom, hogy, hogy mondom én is, szeretek így egyedül, mert veletekről szeretek játszani, még hogyha. Néha olyan szinten föl is magam, hogy üvöltözök össze-vissza. <gül> hát üvölteni mert... nem üvöltesz, csak anyázból, mint hát, az állat. Az elé szokott fordulni, de alapvetően akkor se veletek van bajom, hát igen, akkor a vársa. Igen. igen, szóval nem tudom én veletek, szeretek játszni, mert tudom, veletek kapcsolatban tudom azt, hogy, hogy mit, hogyan csináltok. Már úgy kezdek rájönni, nem azt mondom, hogy tudom, mert nyilván még nem tapasztaltam ki minden tőletek, de úgy nagyjából látom azt, hogy mit, hogyan csináljátok meg figyelgetlek titeket játék közbe. És, és ugye nyilván valamilyen szinten összeszokottabb csapatot tudunk így alkotni, mint, mint egy teljesen random emberekből álló csapat. Úgyhogy én azért szeretek inkább úgy játszani, hogyha ti ott hagytok, egyedül nem annyira, mert az úgy engem nem fog meg. Na meg ugye nagyban rásegít a kommunikáció, még ha nem is lenne téves, akkor is tudnánk mellette kommunikálni, Persze. mert egy nyelvet beszélünk. Uh, igen, csak ugye meg az a probléma, hogy volt már rá példa, hogy kifogtunk így, Bettyem a két másik olyat, aki romániai volt, de tudott magyarul, csak maga az egésznek a mentalitása, hogy akkor ők nekiálltak anyázni, meg a tököm tudja mit. Tehát így jó formán élnek ki, hogy Hungary egy szopor is a, tudja francmiket. Tehát így, így teljes Mértékben intelligencia hiányos megjegyzésekkel jött. Na jó, de ezek ilyen tizenéves kis izék lettek. Ilyen mm, igen, évesek. igen, igen, de nem is ez a lényeg az egészben. Hogyha van egy csapat, aki ugye, teljes mértékben ismeri egymást, akkor ott már veszik annyira komolyan egymást, meg tisztelik egymást az emberek, hogy akkor nem állnak neki ilyen baromságoknak, hogy akkor most anyázok ennek, ezt, szidom azt, és ilyenek. Hát ezt például sokat tud az embernek ideg ja. Ja. Jó, mondjuk én, én titeket nem is szídlak. <gül> hát a csak az ellenséget. <gül> meg néha. Engem. Mikor megérdem. <gül> nem téged hát nem szoktalak, Szotyi. Ne hagyj már meg! <gül> nem <mondta el. gül> Igen. Igen, mag hogy ne hajjál már meg! Szotyi, menjél vissza, menjél Szotyi! Szotjé, mit csinálsz? <kör> ja. még, <"Jól> van, jó, jó. <gül> <gül> hát igen, de ez <gül> csak annyi, jól. hogy még nem rázódott bele az egészbe. Ezzel csak annyi probléma van. De engem ez. Nem, nem baj, baj holnap lolozunk egyet, hajjön. aztán szétszedünk mindenkit. <gül> hát igen, lehet, hogy ebből is készül, esetleg talán videó. Esetleg talán. De nem biztos, <gül> szóval hogy nézzétek a csatornára. Szotjének. Hogy volt ott, Szotynak a csatornáját? Aha. Mi? Mire Szotynak a csatornáját? Hát Kiraki is az első fú de komoly győztes LOL meccsét. Jó. Ja. Jó. Ja. Amiben többé... Szotyi te is veszed? Felvehetem. Felvehetem végig. Vegyed, vegyed. Meg minden mást, ha úgy van. Figyelj Szotyi, amúgy... Amúgy szerintem... Nem tudom, hogy te még hagytad abba a videózás szerintem sem át tovább. Sőt, Dávid, te is videóz, mert a videózás jó. Ha jól vettem, lesz, hogy csinál egy probléma van ezzel az egésszel, hogy utáli így, így, így hmm. a játékhoz vagy akármihez úgy csinálni egyedül videót, hogy akkor a saját kommentárja benne van az egészbe, hogy akkor Igen, én felvesz egy ez, gameplay-t, ez és amellett jó. beszélget, vagy akármi. De figyelj! Te inkább ebben a néma dologban van benne, csak hogyha abban benne van, az meg nem annyira tudja az emberek érdeklődését lekötni, mint egy olyan, hogy akkor nekiházz kommentárolni, és hú de király vagy, és nagyon nyomjuk, és megy a játék, és minden. Jó, de, de mondjuk figyelj, szerintem ilyeneket simán tudna szatyi csinálni, amiben így többen vagyunk. Persze, minden további nélkül, csak ugye nem akarásnak Ami... a vége jó jófaják vagyunk, hogy megmondjuk neki, hogy mit csináljunk? Nem, Bármint, hogy mit csináljunk. Nem? Jó, jó, nem látok. Nem megmondjátok, mit csináljon, csak tanács. Csak elvárjuk. Én annyit <gül> csináltam, hogy felvázoltam, hogy mit gondolok ebből az egész helyzetből, aztán szóki, majd így pontosít, hogy mi betévettem és miben nem. És David, te, amikor mikor kezdesz el videózni? Így van. Amikor én van, van már betudó... videót. Én már csináltam, van már videó, játszottál már, beszéltél már bele, én Akkor igen. hogy kerülsz ide abokán? Nincs videód, hogy kerülsz te ide? Őszintén most ne nyúlhatom volna nem egy nem két videódat, amiben én is benne voltam, tegyük hozzá ha, jó, a, okay. a Tévóvozásokat. Ja. vagy akármit. De Saját mindegy. videód jó. van már? Figyelj, nem. nem csak egyetlen egy problémája van, egy Samsung RV510-es már, márkájú és típusszámú számú laptop, amit irodai célokra találtak ki, nem gaming célokra. Figyelj, Tehát a játszettőm te is megbírtad volna csinálni. Most tudnék csinálni játékokról videót, ha vesszük például a Heroes 3-nak a HD verzióját, egy GTA San andreas mm, És ez mi a baj? meg ilyen jellegű dolgokat például retrót. Csak az a baj, hogy, hogy időt kéne elszánnom. Vagyok annyira maximalista ilyen tére, hogy akkor nekiállok, hogy ez így nem jó, ezt így csesztem el, ó, a franc már beszédből, meg én belehibáztam, etc., etc., etc. Akkor még utána a beállítások, a vágás, még mire feltöltöm. Tehát így, így hát igen, idő nem volt bennem annyi, hogy rászálljam az időt. Pedig már így, így évek óta megvan az, hogy el kéne kezdeni, bele kéne kezdeni. Ó, az meg témám mindenem lenne, bele kéne kezdeni. Vagy ott van például, amit annó említettem neked, a ref vagy akármi, hogy ó, bakker, most megírtam egy tök jó szöveget, akármit kikérdeztem róla hmm. mások a véleményét, szerinte is jó, és jó lenne. Ó, bakker, neki kéne állni az alapnak. Vagy itt megcsinálok egy alapot, de nem csinálok hozzá szöveget, tehát így, így a saját akaratomul hasonl az egész dolog. Értelek. hát igen, igen, akarat, meg idő, meg ja, ezek, ezek így azért kellene hozzá. Gyerekek! El, nem is kevés. Én, én most nem tudom, de csak pislogok. Most megnéztem így a csatornámat. És ugye hogy csináltam játékról! Vidál jót. <gül> Iyen gagyit. <gül> oh. Mi is az? Már Game boy! De azok tök jó! Játékkal, és van rajta 79 megtekintésrecsén, csak pislogok fogom itt a homlokom, hogy mi van! <gül> De figyelj, ez tök jó, szeret az emberek patrót mostanság. 81! Nem is 79, 81! Jó, nyilván, nézé nyilván... Oh, és ráadásul még a hang is hangos. Nem beszélek szerintem alatta, mert... azt akartam, hogy a játék hallatszó meg ugye. Aha. Fingom nem volt, hogy oldjam még meg a dolgokat, de... Ez, öcsém, 81 meg tekintés. Hogy? Miért? Mire fel? Ki? Ki volt az ője, aki megnéztem? Én mondjuk megnéztem. Hú. Én Jó, egy egy. hát ember. De. de nem amúgy figyelj, az emberek szeretik a retro ténerre rájöttem, én akarok is retró sorozatot indítani. Szóval tetszik nekik az, az, amit főleg a fiataloknak amúgy ezt vettem észre, hogy Tetszik nekik az, ami az elmúlt évszázad vége felé elindult. És és túlízé leköti őket. Mondjuk egy, egy ilyen doszos játék, egy. <coughs> egy nem is tudom. Egy amigási játék, mert, mert abban még volt tartalom, volt benne, mit tudom, én, hány óra játék. És nem olyan játékok voltak, amik, amik izé, amik ilyen random szarjátékok lettek volna, hanem, hanem több konkrét és faszajátékok. Srácok, ez a, a srác, aki bejött ide tél ez így ki. I don't know, szóval... Nem I tudom jaj, ide. Azt sem tudom, hogy lépett be. Ilyen se. De lehet ő a főszerver admin, vagy mi a fene. Biztos. Előfordulhat. Sziaszozó amúgy. <sítható> Sziasztok is véletlenül jöttem be ide, szóval bocsi a vadásért. <sítható> a... <sítható> Sziasztok. Sziasztom. <Cső>. Hello. <sítható> User left your channel. Ez <sítható> <sítható> <ösz>, erre, <sítható> Ez volt a faktor az egészbe, jó. What? <gül> <gül> Oké, okay, de, de bárjárt, tehát egy lennapkult, volt ugye. vagyok jelszavas témán, tehát így hogy jött be? Mindjárt írom, hogy jelszólt. Mondom, hogy jön, de. De, most, mi <gül> írjál be egy 250 karakteres jelszót, amiben kisbetű, <gül> nagybetű és ilyen billentyűzet által leírhatatlan karakterek vannak? Dobben <gül> mondjuk, hogy <gül> metrik feliratot, vagy akármit. De hogy tudod léletlenül bejönni? Nem, nem tudom figyelj, nem tudom. Ez meglepett. Engem is úgy. De tök normális volt a srác. Ja. Ez meg megnézi a videómat, akkor idő. Meg volt az első vendégünk a podcast lett. Akkor a már ez. Király. És csak úgy életlenül random beukott. <gül> random kolléga. <gül> Szebesszerű efektus. -Szeb -Szeb az. <gül> Tislogok, hogy tényleg nem egy videóm alatt van nagyobb mennyiségű megtekintés. Például csináltam szargéppel uh, a 2010-es egy tesztelést. 62 megtekintés. Mi van? Csináltam Drakensang, nem tudom melyik őtök ismeri. Én vágom. Arról Én csináltam egyetlen egy gameplayt, azon is 86 megtekintés. De mondom mi, hogy azt se tudtam mi, mi az a játék, mondom, randomozok, tudod, ökörködök, ha tudok, de egyedül talán, amivel tudtam úgy egy-két vicces dolgot szólni, talán az a Far Cry bénázásom, az első részem van 72 megtekintés, szóval abból se csináltam, csak kettőt nem rövid, baj, figyelsz, rövid amúgy, de, amúgy, hogy amúgy, amúgy, amúgy, csinálnád 50 olyan megtekintések vannak itt, hogy csak pislogok amúgy szerintem, hogy, hogy csinálnád ezt így konkrétan szerintem neked lenne néződ simán de jó, nyilván lehet, hogy azért, hogy hogy nem szeretsz így kommentálni alá meg meg ilyenek viszont amiket, amiket ugye együtt csinálunk, így terária, meg meg ugye ez a kóricálók sorozat de szerintem rohadt jó mert így, mert így tudsz hozzászólni dolgokhoz meg, meg ugye a podcastben is tök jó kiveszed már most a részed hát ugye az első adásnál voltak problémák <gül> <gül> hát az, az jó, de hát na, első. el van nézve Ő, ő volt az első kommentelő, az első <gül> na mindegy Uh, annyit akarok még mondani, ugye mondtad, hogy hát szeretik a retro meg minden, meg Én philus hogy bele kéne kezdeni, oké okay, volt, hogy csináltam gameplayt is um, a Jerry akadémiről Az de jó, jó. játék jó. volt. Csak ugye... Nálam mint olyan hiba, ugye azon filózok hogy jó retrojáték, csak a retrojátéknál lényeges az, hogy úgy közöld ezt az egész tartalmat, hogy akármennyire retró vagy nem ismert, hogy, hogy érdekes legyen teljes mértékben, Persze. ami ugye nem egyszerű egy retrojátéknál, mert még mondjuk kibaksz egy Far Cry 3 vagy egy Far Cry 4 videót, nem kell olyan különösebben alá kommentálnod érdemben semmit, mert nézik mint a cukrot, ha arról van szó. Jaja. Tehát nem kell úgy, úgy feltétlenül teljesen érdekessé az egészet. Viszont egy, egy retró játék, vagy egy, egy nem annyira köznép mert ismert játéknál, mert nagyon lényeges, hogy ezt kiél az teljes mértékben. Hát igen, igen, És hát azért, kell rá, sajnálni, azért meg kell fogni azt a közönséget, aki aki rá. Igen. Tehát erre kell így leginkább rá ennél az egész témánál, hogyha ezt meg akarom csinálni. Mert van nem kettő játékot amivel ezt meg lehetne csinálni. Hú, nekem is rengeteg van. Valami, Valami régi klasszikus. Igen, pont a napokban izé gondolkodtam rajta, hogy miből kéne ugye Gameplay-t csinálni mégis. És annyian, most szedtem le DOS a tabletre és annyi olyan játék jutott így hirtelen eszembe, hogy fogalmam sincs, hogy melyikkel kezdjem, szóval... Meg nem is az például ott van, van egy régebbi úgymond réteg itt ezen az egész gamer belül, ugye a 98 és 2005 közötti aktív réteg, hogy ők például szerették rengetegen genezélt is, RealDog 2-t is, vagy egy Saturn nevű sorozató, úgy is, meg... is játszottam veletek. Egy baromi sorozatot össze lehetne hozni, és nem is ezt a uh, két napos uh, e két ja. órás rész és akkor a végigdúrta az egész játékot, vagy akármi. Tehát, hogy egy hét alatt lecsenk, hanem baromi hosszú, akármilyen érdekes sorozatot ki lehetne belőle hozni. Csak ugye ja, ja. neki kell hasonlani az egész témának, akkor beütemezni úgy az egész napi rendelet vagy akármidet, hogy akkor erre igenis rászállnod, az időt csinálod, hogyha már érdembe akarsz belőle valamit kihozni. Hát igen. És ugye ez. Ez a probléma, mint olyan. Hát igen. Igen, vannak ilyenek. De... De igazából nem tudom. Szerintem, szerintem megérné egy ilyet is indítani. márint ilyen faszábbat, így retro szempontból. Mert, hát mert biztos, hogy lenne rávevő. Kiki. Persze. Ott van például egy csomó úgymond horror jellegű... Hát... TPS Shooter hack les játék, ezzel most például a The Suffering nevű játékra gondolok. Ó, de szerettem. Azt is nem ismerik olyan sokan például az újabb generációból, vagy, vagy úgy egyáltalán. Én is például egy izén akartam, akadtam rá egy, egy uh, gamer újságos lemezem még annó 2006 7 környékén. vágott e a... Fú, mi annak a címe, várjál, mindjárt mondom. A... Valami krimi... Criminal Origins volt a, volt az a címe, Condemned talán. Nem tudom, nem tudom, nem rémlik. Mindjárt dobok róla linket. Rendben, viszont ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy ott van, hogy mennyien rá voltak kattonva, hogy Slender, meg így ijesztő, meg úgy ijesztő, meg így véres, meg a franc tudja, meg hogy így horrorok. User joined your channel. User left your channel. Eddig egyet se találtam így horrorból olyat, ami így megfogott volna, mintha az... Na jó, veszem azt például a Doom 3, de, de az amennyire véres meg ijesztőt kud lenni helyenként, az azért tényleg durva, durva is arról azt mondom, hogy ez, ez normális játék. Nem úgy, mint például egy, egy, egy, egy slender ahol mész előre, szelégeted a cetliket, sötét van, meglátsz egy arcot, el kell mozdítanod a kurzort, mert éppenséggel nem nézhetsz az arcára a szerencsétlennek, mert game over. Hát jó. Tehát abban nekem semmi ijesztő nem volt. Annyi, hogy elkezd nálkozódni a kép, hú, de berob egy ilyen sistergő hangot, aztán berobja a fejét, ijeszt, kész. Ez a jumpscare jellegű téma, csak az meg nálam nem pálya, tehát... Aha. Jó, mondjuk, nem nem nagyon tudnak megijeszteni. nem tudom. Nem tudom, azért én ugrok egy, egy kisebbet ilyeneknél, de úgy annyira... Nem hat meg ez a dolog, én is inkább ezeket a tartalmasabb horrorjátékokat szeretem, mint ez a Candy volt, meg, meg volt még egy pár ilyen, most így per más nem ugrik be, csak ez. Tehát, már, De mondjuk, igen volt egy kettő. Ha már itt járunk, hogy annyira Jumpscare vagy akármi, ott van a Doom 3. Százszor üyesztőbb jelenetek vannak benne, meg ott ugye az alapkoncepció az, hogy vagy lámpa van a kezedben, vagy fegyver. A fegyverre néz, ja. ugye nem látsz olyan túl sokat, viszont ha lámpa van a kezedben, nem tudsz annyira védekezni. És mikor így rannom, így mész ugye a... Őrállomáson, vagy hol azt a szemot. Aha. Így mész, és akkor a fölötted lévő... Úgy, tudja, franc, milyen szellőző cső. Így kirobban, aztán így egy fél hull kilóg eléd, hirtelen. És az úgy Jó. az arcodba robban is látod. Ö, én őszinte leszek. Én... Egy dolog miatt nem játszok horror játékot, hogy kurvára ijedős vagyok. Olyan szinten bele tudom magam élni. Például a half life azon is végig Igen. Ijedeztem, igen, mikor igen. Elég volt egy szar. Olyatugrottam néha a fotelbe, hogy nem igaz. Fúz is mekkora epik játék, jó jóisten. Ja, ja. Bármi, ami így hirtelen ugrik, vagy hirtelen. Jön elém. Én minden szakról már tudok ijedni, szóval Ha én ilyenekkel játszanak, biztos, hogy egy idő nekem után, mondjuk a ide mellene ön lenne, hogy nem igaz Nekem mondjuk inkább a hangokkal Bizián. van problémám, Hangod, szóval minden, Nem mindennel, minden a Hanggal, a képpel, tök mindegy milyen. Mi én, én, hogyha hangokat hallok, ilyen izéket Hangokat hallok, ez így lol <gül> Jó, normális vagy kérem, szépen megmondták <gül> a <jó>, hangok, igen <gül> de de hogyha így izé hangokat hallok ilyen ijesztő hangokat játékban én attól fosom össze magam de igazából ez bárhol szóval hogyha a valóságban már mint hogy így játékon kívül akár film akár olyan videót nézek akár zenébe van olyan én akkor is összefosom magam és akkor onnantól kezdve sietve haza vagy, vagy sietve társaságban mert én nem bírom egyedül ki szóval <gül> én, ö, én hangérzékeny vagyok Nálam ilyen hirtelen összerezzenős problémát egyedül eddig a Minecraft okozott viccen kívül. a Tehát Creeper. Az is nem a Creeper, hanem mikor így, így belemerülsz ebbe az egészbe, hogy monoton neki ez bányászni, és a hátadba ugrik. Topuk. Igen. Igen, az, hogy annó, még ugye, hogy 10 éves, 12 éves korom alatt javarészt, ugye pókfóbia. És akkor így ah. rannunk a hátadba és örüljél. Nem, ilyen, több, és szabályszerűen olyat, olyat megvezzenek, hogy a félasztalt felborítom. Az a tuti. És akkor így, így, the fuck. egy full pixeles kockákból álló jólformán három éves pegivel rendelkező, já, há, három, háromos pegivel berendező... Igen, Jó. értjük. <gül> Tehát gyerekbesorolású játéknál, így, így összerezzenek és megijedek, az már a poén kategóriával legyen. <gül> Igen, Tehát, kicsit hogy, szink. Hogy ez szink. így volt? Tehát így, így ettől így összerezenek akármi Meg arról volt szó, egy, egy pályarészt úgy mentem végig a Doom 3-ba, hogy jé, itt egy hula í ott egy démon dur, így megyünk tovább, szép az élet, van nálunk lámpa is, meg minden. Vagy épp egy Alien vs. Predator. Ja, ja. De mondjuk nem az tudom, az nem tudom. Ez az, az nálam, izé, nálam is így előfordult Minecraft-tal kapcsolatban, hogy, hogy egyszerűen beszaratott a creeper, amikor bejött a hátam mögé, meg, meg a pógi sugrott ugrott rám, meg ugye a zombi közel volt. Csatorni. Hát, gondolom Azt a creepernél a hang. Ugye igen, nem, mögötted igen. dur. Ja. Hú, hány, hány tudod, házamat hogy veszítettem. a rektió. Hány házamat veszítettem el ilyenkor. Mármint ilyen környezetben. A szisegvés hang. Igen. Meg, meg, megmozdul mögötted a szisegvés szappan és felfuppan a francba. Ja. Az... Minecraft Minecraftozni is kéne, amúgy már valamikor. Hát nem tudom, hogy ezt így, így mennyire kéne. <tos> <tos> Mert úgy, hogy nem tudom, így néha, néha így rájön. Mondjuk a Telekomon, vagy mi a tabletem, van egy ilyen Minecraft utánzat, A Survivor Craft. De azt gondolom, csak ugye alfás jellegű, tehát az alfa Minecraft-et adja vissza. Ö, nem, a Survivor Craft az, az abszolút korrekt és abszolút fasza. Szóval ez konkrétan ebbe ki van építve az elektronika, a logikai kapuk, stb. ebbe így minden benne van, mint a minecraft csak más jelleggel. Ez. Akkor kapja be a Minecraft egy az egybe ahogy van Igen Mert is Igen. Mert gyakorlatilag uh, kiadják folyamatosan a frissítést telefonra is Tehát a block frissülések egyebek benne vannak Redstone hogy, nincs benne Redstone sincs benne, például a slime block sincs benne Meg egy rakat dolgot, tehát leragad az egész az alfán Meg ugye egy csomó olyan dolgot nem tudsz lekraftolni Amire amúgy úgy, úgy kurvára szükségünk lenne Az én mondom, én Survivor craftozok az én tableten és, és rohat jó, szóval sokkal jobb, mint a minecraftos paket edition, vagy mi annak a neve igen engem abszolút megfogott, mondom, van benne elektronika van benne minden minden, ami kell csapdákat tud csinálni, de nem csak ilyen alap minecraftos csapdákat ilyen rendes izé csapdákat is abszolút ajánlom, hogyha, azé, hogyha ki akarod próbálni Mm, Rendben majd utána nézek, bár egyedül egy bosszant igjed be a Windows fónos rendszerbe, nincs meg feltétlen ugyanaz a mennyiségű tartalom, ami ugye ki kimehet iOS-re vagy android tehát nincsenek meg feltétlenül ugyanazok az appok. De ha meg is vannak, akkor így emennél a kollégánál, előfordul az, hogy akkor fizesérte 2000 forintot. Igen, ah, igen. meg nem feltétlen ér meg nekem egy, egy ilyen telefonos játék, hogy 2000 mondjuk, forintot kiadjak ö... érte. Aha, mondjuk ez nem tudom, hogy mennyi volt, vagy hogy ez, ez fizetős volt. Talán, talán az, talán az, de nem ilyen vészes összeggel. Szóval ilyen 500-600 körül vettem annó. De én ezt már hát annó letorrenteztem, aztán utána úgy voltam vele, hogy hát jó, hát ez ezerszer jobb, mint a Minecraft, úgyhogy, úgyhogy simán megéri. Hát igen, mondjuk ilyen esetben azt mondom, hogy oké, okay, csak... Kök ugye itt meg a kipróbálás szintet, még mire letöltöm, meg felrakom ugye teletolra. a teletorra, meg ugye nem akarom eljátszani, eleve a Windows fiókon vagy se, ami van, a Microsoft fiókon, ja. tehát azzal nem akarok úgy kísérletezgetni. Aztán mondom, egy előre nem merülök bele az ilyenekbe. Meg ugye a telefonom se olyan húd tehát így, így a alapmemóriája, ami van a belső tárhelye, azt majdnem teljes egész évben már így elfoglalt a rendszer annyira, hogy nem tud frissíteni. Ez ismerős Androidnál is. Értem, hogy ebből így mit akarnak kihozni. De már lassan ott tartok, hogy az LED bővítenem kell, hogyha egyáltalán használni akarom a telefon úgyhogy Mondom, mondani, az, az, az ismerős, az Androidnál is örök téma, hogy a Google-t ugye ráfrissíti folyamatosan, meg az összes ilyen izé alapprogit, és egyszerűen hiába rútolod a telefon, mert én már rútoltam a telefon konkrétan, de, de már így se férek rajta. Szóval folyamatosan törölgetem le ezeket, amik nem kellenek, de hát ugye a google az kell. Mert anélkül nincs Google Play, sztor, nincsenek izé, nincsenek olyan dolgok, amiket amiket ugye használ majdnem minden program amire ráépül az összes ilyen assistant, meg, meg ilyen komolyabb alkalmazások és, és hát ugye azt nem bírod törölni bármint bírnád törölni, de hogyha törlöd, akkor basszhatod a többi programot is Ez igen szóval. úgyhogy igazából én is ezzel szenvedek, hogy most valahogy helyet kéne csinálni telefonon, de, de már esélytelen. Hát de ez, ezt tudod miért van, ez azért van, hogy vegyél minél többször, minél jobb telefont, és, és jó, ja. és akkor az neked jó lesz. Legalábbis, ha neked nem, akkor nekik biztos. Hát nekik biztos, hogy jó. Csak az a baj, hogy nálam például, ugye, hogy a Microsoft kézbe vett a Nokia-t, mint cég. Egyedül az bosszant, hogy miért kellett arról a telefonról a nokia logót levenni. Mi? Miért kellett azt a Microsoftot rárakni? Annyira a hangzik, mikor meg. A dolgot Tehát egy javarészt így Nokia telefon, tehát ugye az a Lumia kiadásúak. Így ilyen ki, hogy Microsoft Lumia. Ez Microsoft Lumia. Az ilyet, hogy Doki a Lumia, mert nem is nagyon hallok. És ez bosszant. Igen. Hát hogy nehogy már. Mert így abszolút. Erről a gépek lázadása. Terminátor A gépek Terminátor 3. A gépek lázadása. Terminator 3. Annouj, òrusha, út, a nagy, nagy, nagy tüzé, ott az 3, A gépek lázadása. A gépek A gépek lázadása. Az egyszemélyes hadcsé. Az folyik, mekkora reklám Nagyon durva. Meg abból így a másfél órás pix. Igen, egyszer benyomtam, és nem tudom, meddig, miért nem sokáig. Bombi. hogy csináltad azt az áthúzó sizét doksiba? Jó, gyorsan. Figyelj. Megcsinálnád a gamerek VS társadalomnál is? Figyelj! Figyelek én, de <gül> konkrétan azt nem látom, hogy ezt hogy csinálod, Az jó. Azaz ügyes, Formázás, áthúzás. Azt hát. hittem betűtípusba állítasz valamit, de mindegy nem vagyok így jártas a Google drive Én a is a a amúgy. Jó, én hát akkor, akkor szerintem erről nem sokat beszéltünk erről a gamer társadalomról, mert amúgy nem tudom, hogy hol vagyunk már, de nagyon elkanyarogtunk. Hát, hát mondtam, arra, az mondtam, az... hogy nem lesz gond. Úgy is már fel. Azzal az egésszel, úgy, úgy már különösebben szerintem én nem tudtam volna mit mondani hozzá. Tehát így így én gyakorlatilag a közösségünk így, így aki ugye nagyobb nevet képvisel így Magyarországon gamer szempontból, az így próbálkozik rajta lenni, hogy akkor igenis legyen valami, csak a többieknek is tenni kéne valamit, hogy akkor ebből igenis aktív és működő dolog legyen. Tehát ott van, hozzunk példát Sirius és társai, ugye a GameStar eleve, mint olyan, hogy sajtósok, ja. és ugye a többiek például Csonti, a Game day íroda, vagy akárki. Tehát ők így, így benne vannak ebbe az egészbe, hogy akkor hogy legyen valami meg az e jó, meg igenis legyen normális gamer közösség vagy akármi, csak kevés. Nem azért, hogy őket szóljam, csak ahhoz a többieknek is, tehát a, úgymond a követőiknek is rá kéne állni arra, hogy akkor igenis hozzuk ezt össze és Meghozza a közösség, az akarat meg minden is csináljuk meg, ennyi híja. De tudod, ez, ez munkával jár, szóval... Igen, meg azt is tudom, hogy innen úgymond külső szemlélői Szemmel könnyebb így okoskodni, meg akármit mondani, mint hogyha rendesen benne van az ember. De én ezt így, így ebbe az öppet és kis gondolatmenetbe így látom. Na, nyilván minden megoldható, csak akarni kell. Hát igen. Így van. Csak nem mindegy, hogy van hozzá a háttered, meg egy csapatod, vagy, vagy, vagy egy magad is el, mint például most így a szervereddel. Hát igen. Hogy mondjam, mint a szerverem jó lesz. <gül> Sőt, már most igen. is jó, úgyhogy gyertek a szerveremre. Magyarország legjobb szervere, gyertek ide. Ehhez igen. képest, akármelyik RP-szerver, nem mondok ki akármilyen mta kat mert több tucat van belőle. MT1 1.3.5 a... 1.3.6 <gül> 1.4 1.5 Nem tudom. <gül> 1.69 Richie. -ching. Igen. Ha már itt a pad után talunk egyet. Nem t Igen, holnapra terveztem mm. azt is. Majd holnap is. E, mert egy én már. Szerintem... nekem, nem pályam. Micsoda? Mondom, megy előre nekem, nem pályam, mert így, így felvétel után egy möcsre már el vagyok ígérkezve, hogy minden nap. É, igen, én is úgy gondoltam, hogy, hogy én most felvétel után lehet, hogy lepjenek egy kicsit, majd, mert, mert nem árt. És akkor akkor ma... nem téma, oké. Okay. Na, és akkor holnap lolozunk is, meg, meg MTA-zunk is egyet, Hű. hogy szóltuk. Meg táncolunk is együtt, meg minden. Táncolhatunk is. Dance, dance party lesz. De várjál, közösen Higyom. ennél nem fogunk, mert az buzis. Pontosan. A megvan még. Pontosan. Micsoda? Hát erre Richard kollégának kéne említni. Ez egy, ez egy, egy, egy, egy belsős belsős emlékszik skói. Ez egy belsős poén, és belsős poén, nem lövünk el ebben a műsorban, mert a nézők sem értik. Hát de a ennyire ő... nem belsős poén, mert Bácián is így gondolta, tehát hogy ne beszél mással, mert az buzik. De végül is jó, végül is jó. Hát de mondjuk erre tökéletes példa, amit Sztorinak elmondott, tehát hogy egyik haverja elhívta a másikat, hogy akkor ők elmennek étterembe. Tehát így, így már csak az, hogy eljegyzés, meg ilyenek, mikor lesz így egymás között. Úgy, így így nem mentek utána a szobára, vagy valami. <tos> Fú. Ja. No. De, de most elgondoltam a szituációt, mikor így a két srác így jölt, hogy minden, bemennek, leülnek egymásra fel szembe az asztalhoz, nézik a menüt, kikírjuk a kaját, egyebet, hogy ezt a csak <tos> És egy-egy pohár Pezsgő mellett így beszélgetik a mindennapi dolgokat, a tipmixeket és egyebeket. Jó. jó. Na jó, mindegy menjünk tovább szerintem. Tévában vermi meg nem valadunk. Hát, adjál járművet és megyek tovább. Jó. Menjünk gyalog. Mondom a járművet. Ott a Jár. Utószű, hegedül, meg mindent csinálj, csak haladj. Gyere boldogságos élmények, mint olyan, ugye az előző adásban volt egy, egy negatívabb euh, élményes beszámoló, hát most akkor úgy döntöttem, hogy legyen egy pozitív is, ha már így felhoztuk, hogy majd lesz ilyen is. Jaj, jaj, hát most, most nem tudom menni fogja, de mindenkinek depressziós gyerekkora volt, jó, akkor ezt hagyjuk ezt a témát. Na, én, én kifejezetten egy ilyen élményt nem tudok kiragadni, mert úgy, úgy magának a családnak, meg az körömnek, egy szűk baráti körnek köszönhetően volt egy rakat jó, jó élményem, hát, mint de olyan mesi, például, ilyen, nem az autós sok meg minden. De így így annyira sok volt, hogy ez így teljes nehéz összefolyik minden, mindennel. Tehát konkrét eseményt nem tudok így neked felidézni. így így, így van. De akkor mes mindenről. Tehát így volt voltak ha, például olyan, hogy akkor így így. Ne értele, akár karácsony, akármilyen ünnep van, így így összeül a kis család, beszélgettünk egyebek, és akkor így nekiáltunk estes este napszerezni kártyázni, vagy akármi. Akkor így ezt elhúztuk hajnali kettő-három óráig, ha arról volt szó. Ezek tök jó. Mondjuk. És így mondjuk... el voltunk, elbeszélgettünk. Elhűhültünk, eljátszottunk minden. Mondjuk az jó volt, mikor így tél környékén ugye, leesett a nagy hó, kicsik voltunk, azt... Lassabos ö, volt? Nem, nem, hát, ö, mit tudjuk, hatodik, vagy, mondjuk, hat éves kortól kezdve feljebb, fel, meg hát voltam még, akkor is élveztem a dolgot. De az volt a, az a lényeg, hogy itt a mi utcánk némileg lejtős, és jó volt szánkózni. De úgy szánkóztunk, hogy az utcába az összes kint volt, szóval ilyen ö, szó szerint szánkó verseny volt rendezve itt az utcában. De. jól volt, jó volt, jó volt. <hül> Nagyon élveztem. Főleg azt, mikor először másodszor bementem a árokba. <hül> jó, jó én is, az annyira Aztán jó volt. Csak rajgött, hogy elmost mi a tökön van, mi jöttem belem. Nem tudtam, hogy kell irányítani a szánkót, aztán nagy nehezen megtanultam. Nagyobbak lettünk, haverokkal már mentünk a domtetőre. ott tüzi, izé, hát na, gyilkoltuk egymást, magunkat, <gül> olyanokat buktunk, hogy az nem igaz. Erről titek, nekem is vannak ilyenek. A ilyenyeim. szánkó széttört alattam, nem számított, mentünk tovább. <gül> voltak nagy mozik. Meg ugye nyáron ugye a foci, itt, itt az után, a káronkodó szomszéd vagy esetleg a aludni nem tudó szomszéd kiszól az ablak, hogy már meg, a Fú, ilyen nekünk is jó, <síthat> <Ilyenek? síthat> szóval, ne. még mennyit. Várjál, tél van, alszok, átjön a szomszéd, asszony, mondja anyámnak, hogy én dobálom az ablakát, meg ilyenek, nem hagyom aludni. Ez <gül> miről álmodik? Hallod én konkrétan, euh, volt a házunk előtt, a négy emeletesünk előtt egy, egy ilyen játszótér, és ugye volt benne homokozó meg minden, és mi sárgolyókat gyúrtunk, és a négy az oldalát, a négy emeletesnek az oldalát dobáltuk, és és konkrétan egy, egy öreg nő szinten odajött, azt megrángatott azért, hogy én dobálom a négy jövősokat az oldalát. És anyám olyan szinten megvédett, hogy az, az én anyukám az olyan kedves volt, mindig is. Mindig megvédett amúgy. Igen, hát mondjuk ez természetes, ha azt nézzük. De tök jó, tök jó a helyeken. helyeken. Rengeteg súhingatja, csúzizás. Hú. Jó. Ja. Jó, nagyon. Hú. Tánkózásról, egyebekről nekem is eszembe jutott ez a mikor még normális hó volt időszak, mikor így fogom betjemmal, kimegyünk a rombra, és akkor domtetőről, szánkóval le. Aztán, ha épp nem volt kéznél a szánkó, vagy ő is le akart menni, akkor így zsákkal le, meg jellegű témák. <tos> <tos> Tehát az is nagyon feeling, hogy a ja, dolgai jóval Mindegy, volt ja, jó <tos> csak csúsztas. Igen. Ja. Hógolyózások, minden. Fú. Tuh. Ó csatát. Hát <gül> meg <gül> nyári mikor hát ne akartunk gurulni a dombról, de nem volt kész más, így, így gördeszkával mentünk le <gül> ezt Mi annól csináltunk kajat, kimentünk a dom tetőre, nem érdekelt, mi van a fűbe. Szóval, hogy ilyeneket mondanak a tévében, hogy kullancsveszélj meg vizig ki. Ott hemperegtünk a nagy fűbe, le a nagy dombont. Jött egy buzka, nem számított itt fáj, ott fáj, nem érdekel. de, de Amúgy meg én már az, hogy, hogy annó, annó tényleg semmi, semmi nem állított meg minket, szóval mentünk mindenfelé, izé, csináltuk a dolgainkat, leszartuk, hogy betegek leszünk, mínusz 20 fokba voltunk itt izébe. Jó, hát puffis kabádban nyilván, de, de egész napokat voltunk. Emberektünk, ahol csálogálunk, és semmi bajunk nem volt. Voltunk, minden rák. És a büdös életben semmi bajunk nem volt. Most, meg, most meg, ha megnézed ezeket a izé, mindenki beteg, mindenki pusztul, mindenki Ezt ki van élet, készülve. Élet, élet, élet. A vörös hús az egész. Igen, tutti, tudti, hogy, hogy a kóbász miatt ja. van. Kóbász! Hú, be, be kóbász. Ezen rögtem, tehát, megint akkor... de ezen így rövögtem. Megint elfogyott. nem így nem látjátok az összes figyés, trácok? Tehát így, így ezt az egészet így pont azután vették észre, miután megjelentek a migránsok, akik Igen, nem, nem szeretik a húst is, az ilyen ja, ne jó, nem szeretik, a némelyiket vallásosan nem eszik. Igen, ugye a muszlívak, muszlívak meg esznek disznót. Igen, se tehenek. Vagy marház. Ha ő tehenek, talán, ők esznek. Ők talán, ők talán csak De mm, Nem feltétlen, mert azt hiszem, vagy náluk van az, vagy az indiai létéknél már, hogy ugye a disznó mint az... olyan tisztátalan állat, és az, azért nem. Az már a... Indiában van, amire te gondolsz a ja, szentehén. Igen, a szentehén. Fú, <laughs> erről beugrott a ézzel annó pokori szomszédok második része. Yeah, yeah. Mikor az út közepéről kellett azt a szerencsét elvinni valahogy. Hú, Igen. Azzal is mennyit kockultam kicsinek. Hú, meg az egyje, gyár. Yeah. Tényleg, ha már maga itt járunk, maga akkor maga. hajlítsuk át is a témát a következőre, hogy, hogy kinek milyen játéka volt olyan, amit így, így hosszú időn, így több heteken, hónapokon keresztül így folyamatosan függött. Vagy mi volt az, amit leghosszabb ideig játszottál? Ööö, rész PC játékról van szó, igaz? Hát, akár PC, akár Playstation, akár Nintendo, Nintendo vagy akár Akármi. mi. Nintendo. hát na, kezdjük akkor ugye a legrégebbivel, ami, nem tudom, most a Game Boy, Tetris, vagy a akkor Nintendo Akkor ez a kenyét lesz, ezt már tudom. <imag> de legyen a Nintendo, uh, Super Mario, Dr. Mario, hugommal uh, sokat, TMT-sztem, vagy TMNT? Teeny Ninja, ugye? Teeny Ninja Mutant Turtle! Hehehehe, így van. M meg... Majdnem, they majdnem. Majdnem. Majdnem. Majdnem. Tomé Cseri. Akkor mi volt még? várja. A kacsás játék ugye? Ritmi! Beléd köthetek! Igen nyugodtan! Szarsan rendben mondtad! Angolul angolul úgy van, hogy Teenage Mutant jó oké, jó t Tök mindegy Nem t Mondjuk Tök mindegy, magyarul úgy van Igen a magyar fordítás Igen Nem igaz, mert a magyaroknál meg a mutáns nincs is benne A magyaroknál a mutáns helyett harcit bele a hát az utóbbi népszik... szarverzióban, amúgy meg e, Tini Ninja a... technőcök voltak, már, már I, ne ja, haragudj. <gül> szóval nem van semmi a... Harci, meg mutáns. A legutóbbibe az animádban ugye sima Ninja, az előtte lévőben, amit én javarészt néztem, az még ugye rajzolt sorozat volt, ott uh -huh. Tini Ninja harci technőcök voltak. Azt hogy előtte még a 80-as évekbeli... Ugye első rajzolatok és egyebekből mi volt, arról fingom nincs, de arról talán szerintem a is is feltétlenül tudnának beszélni. Így emlékek alapján, de mindegy. Nem volt az még akkoriban annyira elterjedtem úgy. Hát igen, akkor az még javarészt ugye az amerikai réteget érintette, uh -huh. meg esetleg az angolokat, ugye nyelv miatt. Jó. Ja. Visszatérve akkor folytatom Nintendo-s játékok, ugye. Ö, mit játszottam még. Bátyán, a kontrasztam sokat. Az tök jó volt, azt szerettem. Azt az, ú, nagyon jó ú, volt. Igen. Haverommal játszottam állandóan valami, hogy utcán, utcán szaladgáltál, leverted a csávókat, felvetted a bascsövet, hozzájuk vágtad, meg ilyen. Street Fighter. Nem, nem Street Fighter, de hasonló. Kaliberű játék volt. Az is nagyon jó volt. Akkor. Volt ilyen fáról fáron nincsás játék. Nem tudom már, mi a neve. De azt is mindig bátyámmal játszottam. hogy így, ilyen hülye hangja volt, hogy. <tisär sessions> De, Mit tudja még? Ó, nem értek nyolc vitesti Hát úgy kezdődött, a sétál az erdőbe a hölgyike, amit egy reményegyük mm. elrabol. A 8-bites hölgyike. A szokásos 8-bites hölgyike a 8-bites sémákkal. Ugrálsz a fákon, dobálod a csillagot. Csillag?! Naptam egy csillagot! Ez nem a terrária. Azért a... nem a lágát. még? várja Hát most így hirtelen nintendo nem ugrik be. Game Boy, hát euh, Pokémon, szimulátorok, akkor szintén Dr. Mario, szintén euh, Super Mario. Hát, mi volt még Game on Nem tudom. <hállal> Talán ennyi. PC, hát euh, Diablo 2. Az egyel már így utólag játszottam, kíváncsi voltam milyen, de a, kettő, van. A, kettő Igen, az az, az a kettővel sokat kockultam, ugye a pokoli szomszéde egy, akkor még kettőse nagyon volt. Ö, a régi Need Speed kettő, az egy. Mi volt még? mortákombat. Ha már do doszos játékról beszélünk Akkor... Hmm. Akkor mi volt? Itt is volt valami ninjás <gül> Meg nem tudom volt, volt még egy pár, de így hirtelen elnyíltott eszembe Azóta meg ugye, amik jöttek így sorba Minecraft, Dragonbolt id mi idővel el titeket ugye Jött a Minecraft Jött a Dragonbolt Jött a dragomból. Hú, tényleg a izében, most egy témától függetlenül a xenoverse be mennyi izé tölti ebből időt? Én? Javul, igen, Leültem elé... Két óra, három óra, négy óra... Max ilyen öt óra, Ez egész jó. Nagyon nem játszottam vele. Én mindig szerettem elhúzni, bepecskedni teljesen szétnézni a játékban, a környéken, hogy mi merre van, mit hogy tudok megvenni, jó, tököm, ez, ez most hogy kell? Jó, jött egy ilyen, tudod ki írta, hogy van ilyen, azt és azt most hogy veszem meg? Miből veszem meg? Hol mutatja, hogy mennyi pénzem van meg? Igen, van meg? igen, szóval igen. ezzel ez a szarakodási lement egy ilyen két óra most, amit játszotta az összes hogy ilyen három óra lehetett. Nagyon max. Utána Letettem, aztán hozzá se nyúltam. Nem, nem, nem fogott meg. Nekem ez viszonyú volt, hogy végigvittem a story módot, ugye, bátyámnak a gépén, aztán nem volt hozzá erőm, hogy jó, akkor még megcsinálnom a paralel veszteket, meg itemeket veszek, meg a franc tudja. Tehát ez már mekkora abszurd, mikor végigviszed a story, gyakorlatilag az egy szákkal aktereddel egy Istent, meg legyőzöl még hat másikat, és akkor most hova több motiváció. Tehát így, így a sorry annyira elvette a motivációmat az egésztől a végére, hogy, hogy jó, oké. Okay. Ez már van annyira OP karakter, hogy Isten tölök vele, Mi akarok még? Na, akkor témához visszatérve, van még valami olyanod, ami azóta vagy egy kifulladt ennyibe a fáhozaton? Ne, ennyiben kifújt. <gül> Elvisen gondolkozom, de nem, nem, még együtt a semmi. Nem. Nincs. Nincs más. Hát akkor kérdezzük a zöldmezők harcosát, a pickpunk harcost, hogy hát neki van-e valami ilyen. És hát, akkor sorolja. Uh, -e. Nyilván van. Van egy pár. <kül> Annó a, a gamer ...izé ö, hozzáállásom a dolgokhoz, mármint a... a gamer Á, kezd... van még egy! Sorry, sorry, sorry. De ez, ez egy jó játék, ezt nagyon szerettem még. Autós, kamionos, King of the road Jó, azt, azt vágom, arra emlékszek. Ezt nagyon szerettem, ezzel még nagyon sokat kockultam. Ja, az jó volt. Innentől átadom a szót, köszönöm. No, szóval nekem, a, nekem ez a gamerkedés ez azzal indult, hogy Another World Nem tudom, hogy ki ismeri Még amigás játék volt anno Esélytelen, hogy ismerjem Én Én ezt, hát ezt igazából jó pár évvel a megjelenése után kaptam kezeim közé Még ilyen kicsi üzé voltam, nem tudom, hogy hány éves lettem, De anyának az egyik ismerőséhez mentünk be aki, aki azóta hangmérnök és nagyfilmeknél hangmérnökösködik és, és ő mutat hát ő be a, a gép elé, amin fel volt telepítve ez az Another World nevezetű játék és, és eléggé epic kis játékról van szó most volt nem tudom, hangyadik évfordulója és, és eléggé felkapták újra meg hype újra ezt a játékot úgyhogy hát nekem az ott, az ott Abszolút első látásra szerelem volt. Aztán ugye jöttek szépen sorba a sárgak, az is Nintendo utánzatos játékok, amiket nagyon-nagyon szerettem. Ugye ezek a lengyel piacon őket mint én pár száz forintért ilyen sárga közöttákon volt játék, de ilyen 30 meg hogy ilyenek és ilyen tök játékok voltak de elveszted meg hát figyelj, akkoriban az volt a, a kelet-európai Nintendo és és hát ugye én arra fügtem rá nagyon ugye Super Mario volt rajta akkor mit tudom én Duck Hunt ez a Formula Racing meg ilyen nem is tudom, hogy ilyen játékok még, de volt az, is egy csomó ilyen olyasmi, mint az eredeti nintendo A, a NES-en, ugye? Mármint, hogy a Nintendo Entertainment Systemen. És, és hát, ugye azt fügtem egy jó darabig, aztán. Hú, várjál! Nem is tudom, hogy, hogy utána miért nekem. Így időrendi sorrendben próbálok gondolkozni. Jó, ja, igen, utána, utána jött az, hogy, hogy kaptam egy teljes játékot a, a, nem is tudom, talán GameStar mellé, vagy, vagy nem tudom, a Horde nevezetű, mármint hát magyarosan mondtam most, hogy Horde, úgy volt leírva, és amúgy Horde volt a játéknak a címe. Ez is stratégiai játék volt, ilyen fölül nézetes voltak benne törökök, volt benne az Igor nevezetű, nem tudom milyen csávó, de vele is, vele is lehettél, nem tudom, ez valami szláv lehetett, vagy, vagy, vagy orosz. Vagy, vagy nem tudom, de amúgy hát, nem. Hát. Nem tudom. De minden esetre rohat jól meg volt csinálva maga a játék, mindjárt rá is nézek YouTube-on, hát ha van belőle valami gameplay. Addig meghal a sor igen <gül> És közben esetleg még valamilyen, ami eszedbe jut? Ö... Hát nem tudom Kecske-szimulátor? Azt nem próbáltam, az egy... nem tudom, nekem nem értve <gül> Alapvetően Ö... Van még, van még, nyilván Hát ugye, ugye utána szépen sorba jöttek ezek a játékok, amik így half-life egy-kettő, akkor izé, akkor mi volt még amit, amit nagyon sokáig fügtem, hát ugye vovoztam nagyon sokáig amúgy az is, az is így mint nem is tudom mikor jelent meg a vov, így a megjelenés után egy maximum két évvel teljesen ráfügtem és, és toltam is egy, egy jó ideig ha jól emléksz, 2005 környéke valahol? igen, igen 2004 vagy 2005? Igen. Az a nem vagyok benne biztos. Valahogy úgy, hát én azután nagyon-nagyon ráfüggtem, szóval én ott két évig biztos, hogy toltam egy huzamba. Ugye úgy nyomtam mondjuk, de, de hát akkor még szét volt bugolva az egész, meg minden. De nem úgy attól függetlenül, tök jó volt, megélveztem. És, és hát ugye, utána jött vele egy szünet kicsit abbahagytam, kicsit így izé más játékokat toltam. Jó, mondjuk volt egy Need for Speed-es időszakom Underground 1-2, hogy de éltem azokat a játékokat. Akkor az izét a... még a Most wanted is nagyon szerettem belőle. Meg nem tudom, meg hát ugye akkor, akkor így kicsit újra álltam ezekre az újabb játékokra. De alapvetően volt egy időszakom nekem még régebben is, amikor így már kicsit így, hát nem azt mondom, hogy felnőtt fejjel, már ilyen 10 éves voltam de így visszakanyarodtam azokhoz a játékokhoz, amiket így annó adtak ki, így amikor én fiatal voltam már mint egy gyerek konkrétan szóval ilyen doszos játékokat előszedegettem és volt a Flight of the Amazon Queen nevezetű point and click Adventure játék, amilyen ami nagyon beteg humorral operált, és. és nagyon-nagyon nagy poén volt az egész, és, és nagyon sokat toltam. Mert az is talán meg volt egy ilyen, ilyen game cd cédén, vagy nem tudom. De, de jó ezekre visszamondolni, amúgy, meg jó volt annó is ö, az ilyen. Doszos játékokat előszedni, meg mondom én a mai napig tableten nekem fel van telepítve a DOS meg ilyesmi. Aztán én nagyon szeretem ezeket a retro dolgokat. Úgyhogy szerintem nekem ennyi lett volna így per pill. Hát akkor összességében mit is mondjak? Ugye kezdjük akkor a leges legelején, amiben, ahogy ebből az egészbe beleestem, az ugye a Nintendo. És nintendo-n belül is ugye 3-4 darab között összesen, ugye sárga kazettás verzió, ja. ugye az egyik, amelyiken tele volt pakolva a Máriónok az 500-600 féle módjával, de ilyenektől kezdve, hogy, hogy egy eszméletlen nagyot ugrik, rohadt gyorsan fut, sebezhetetlen, meg még uh -huh. végtelen permutációja. Akkor utána... Ugye az olimpiás, ez az olimpiai jellegű téma, tehát amelyikben még ugye volt a gázfutás, sima a simafutás, a gájereljhajítás, meg ezek. Ezeket kiad? Akkor bang. innen jön a iző, a Drakkant, akkor olimpián belül még az agyaggalomlövészetes téma. <gül> Hú, hmm. volt a Bomberman még, akkor oh, mi volt az is még? Ú, uh, mi volt annak a tankos játéknak a neve? A Battle City. Az, Az is. de yeah. Battle City akkor mi van még? Tehát így, így Nintendo körülbelül ennyi jut eszembe, meg ugye a Mortal. Későbbiekben még, ez ugye 4-5 éve lehetett, meg ugye kaptam egy szegát azon a ö, Sonic, meg ugye a Sonic és Telzes verzió, tehát egy meg két playeres, meg ugye Mortal Kombat első része. Akkor ennyi úgymond a legrégebbi generáció, utána jött a PC, mint olyan, ott ugye még kicsinek ilyen 4-5 év közt voltam, hát jött az aladin. Akkor ja, a, a, Lion Az, az Aladdin meg Igen, a Lion king. A mennyi időt beleöltem. Meg volt egy ilyen. Úgy Szötyírta közben, hogy, mármint, hogy te a Szötyi ide, hogy méket kihagytál, nekem is, amúgy, nekem is annyi dolog kimaradt most, hogy mondjátok. Me, meg Nintendo, vagy PC-n? Nem, talán PC-n. Az is talán doszos játék, ilyen, ré, mi nem tudom, ilyen régebbi játék, ilyen. Mintha egy alkohol a figurával, maszkánál, vagy mi a tökéletes, azt így ugrász. Nem tudom, mi a neve, majd megkeresem. Nem az tudom, ez nekem a... kimondta. Megtalálni is Azzal nagyon sokat szenvedtem itt. De amit így elmondhatok, szinte majdnem minden. Amit én is így toltam, megjátszott. Fú, mennyien -e? Azt a. <gül> Szóval. Na akkor visszakanyarodok közbe, ugye ez bátyámnak így, így az az időszak volt, hogy akkor saját gép is elkezdi ezt az egészet. Hát ugye volt a gépén ugye nem csak gyereknek való játék, tehát akkor már rajta volt egy olyan, hogy hiróz 3, Diablo első rész, csak a Diablo első rész történetesen megpróbálza lejelszavazni. Igen, meg a véletlen folytán valahogy feltörtem a jelszót, de nem tudom, hogy hogy. Nem is emlékszek rá konkrétan, csak a mesélte. Az igen. És akkor így, így arra nyitottak be, hogy én elkezdek ezért diablózni, ott halál nyugodtan. Így bacserik kényelmesen, elmentem, játszogattam, aztán csodálkoztam, hogy az a csúnya valami ott állandóan nekem jön a hentesbárdal és rohad gyorsan fut. Hiába tologatom rá a tűzfalakat. Ja. Akkor Diabló utána nagy szerelem volt nálam a Heroes 3. Abba eszméletlen sok időt beleöltem. Akkor utána később, ugye CD-k, ugye még internetnek közelében sem voltam meg jobb gépnek, ugye a demo játékok. Onnan például a ő, Delta Force Blackhawk Down második része azt hiszem, azzal voltam még egy csomót, ugye ez pedig csak demo volt, teszem hozzá. akkor ez Warcraft 2, Warcraft 3 Ezekbe is eszméletlen mennyiségű időt beleöltem, mert ki is játszottam még annó. Akkor a GTA 3-ba egy kis időt, utána a Vice City-t végigvittem A ja, hát igen, San Andreas-ba is egy somót beleöltem Akkor a Need for Speed-ek, ugye a Carbon, a Most Wanted, az Underground 2 A sima Need for Speed 3 Hot Pursuit, meg a PlayStation 2-n a Hot Pursuit 2 Mhm mm akkor, ha már Placet kanyarodtam, akkor ott még volt a 2005-ös VRC Rally Azzal is még egy csomót toltam, akkor a Motocross Mania 3. Azzal is egy csomót fügtem. Akkor utána miután hozzájöttem, már. ehhez Hú, még egy csomó igen. ugye ki is írogattam. Hú, mi volt még bakker. Ugye PC Pokoli szomszédok egy 2 Ezeket vittem végig, úgy történetesen. Azt ne. Én azt ki nagyon sokat meg? hittem Meg pályát is csináltam benne emlékszem. Jó, Én hát az, egy, az egyik kedvencemet egy ki is kell. Hát az MDK2 Igen, Fú, az, az is bakker, mekkora volt Azzal mennyit látszottam, te jó hég. Fú, volt most, egy amúgy Most nem úgy bemegyik az, de nagyon ismerős Amúgy Fú. volt egy halom olyan jó játék, hogy... Szerintem a felét nem mondtam el én se, amit, amivel játszottam és imádtam. a Akkor az még olyan, akkor jó, eznek a pontos kérdését nem tudom, úgyhogy, úgyhogy parasztosan fogom kimondani a Disciples kettő nevű játék. Disciples. Azt vágom, az, az nagyon jó volt. Azzal is rohadt sokat játszottam. Ja. Akkor Lego játékhoz is volt közöm kettőhöz, ugye LEGO a racing. Star Wars első része, <laughs> meg a Galidor. Hát kát abba, abba öltem még bele egy csomó időt. Mi volt még, ami úgy PC-n? Mortal négy 4. Hm, mi jött Az, egy, az volt a király. Hú, várjatok. Most így nagyjából hirtelen ennyi, de még tudom, hogy egy csomó más játékkal is játszottam közben. Hát igen, nehogy már ez ne jusson eszembe. Elder Scrolls 3, Morrowind. Jó. Ja. Azt 6 abba is mennyit beleöltem utána a neten, utána, wind, ha kezdtem el az Oblivion-nal Skyrim. Jelszem. Igen. összes, ja. Fú. Mi volt még így hirtelen ennyibe, amiben úgy rengeteget beleöltem. Warcraft? Azokat ugye mondtam, az 1 2 3 at Akkor a World of Warcraftba is beleöltem egy minimális időt. Hm. Mi volt még? Ja, hát... Igen. A Return to Castle of Wolfenstein, az is egy csomó idő volt, a Call of Duty 1-2. Igen, igen. Akkor a Counter-Strike 1.6. Azzal én mondom, Az adjú, meg a Meg a Condition ugye? A Condition ja, az Zero-val azzal nagyon sokat toltam, viszont az 1.6-tal én azért annyira sokat nem. Hát nyilván egy kicsit <gül> játszottam még? vele, de annyira sokat nem. Akkor egy rakat, ugye, anime jellegű modulás a Half-Life 2 engine-nek, ugye volt Dragon ball is az, egy csomó ilyen, hevesse. akkor naruto is. Uh -huh. Igen, az ESF meg az uh, Rádió, uh, NNK1, ugye, a Naruto-nak. Akkor ugyanez Quigg 3, mint olyan, ezt hogy nem oh, ja. Az árű még magyar Igen, Ó, oh. most nagyon úgy, amúgy. Igen. Még mindig? Már most nem. nem? Jó, akkor nyilván az, hogy földetlen vezetékre léptem. Vagy egy földöletre csak nem figyeltem, mindegy. Mert <gül> <gül> közben itt van a lábomnál a hangfajna, hangfajnak a mély De mindegy. <gül> Akkor mi volt még olyan, amiben egy sok időt beleöltem? Gondolkozzunk csak. Várjál, hmm, várjál, várjál. Várjál, miket mondtál, mi mondtam meg utoljára? Hát ha onnan beuglik, akkor kodok. Nem vezettem tovább. Quick Unreal Tournament. Cső. Ö, cső. Half-Life-os mm. Ja, Half-Life modok, ugye... A Quick 3 arénának különböző módjai, akkor Géaszan Andraasznak egy rakat módja, de gondolom az mindenkinél meg volt. Hát persze. Fú, így hirtelen ennyi jut eszembe, de tudom, hogy még volt egy csomó másik is. Rengg! Most beuglott reng, az, mikor legelőször találkoztam a ViceCity-vel, hogy megkorát néztem. Hú, hú, igen. Jó igen! Jó! Azt a! Abból nálam volt a poyed. Mikor ne, így, még kicsinek mondtam a nagy testesónak, hogy.. Pisti érnek. Ír... Már be a kóros, hogy tudjak menni a vizen az autóval. <gül> És felmentem a tankkal a vízre. Gyonul volt Megijenek. Jon hmm. vissza visszatérve. Ugye, gyerekkori jó emlékek. Ö, régen. Jó, durván fog hangzani, de bátyám ékkor mindig jártunk meg így a kocsmába, mert volt egy olyan játégép, hogy Tekken-szimulátor oh, de Fuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh, oh, milyen van. jó volt az! Azt nagyon élveztem. Az, hát az... nem csodálom. Én is annól amúgy a amikor hangba. kicsi voltam, volt itt mármét, hogy nem itt, hanem még Szolnokon is volt a plázába. Egy ilyen, egy ilyen baszott nagy játékterem Ami ugye tele volt ilyen House of the Dead-del, meg, meg mit tudom én Igen, hú, oh, bakker, ezt jó, hogy eszembe ütötted House of the Dead Ja, hú, Hello, the <laughs> Az de nagy volt bakker Fú, ne is mond. Na az tényleg horror Arra azt mondom, hogy az, ez a tipikus, hentelős célhozzál, de valami hát, a azt még ennyira nagy volt, hogy Androidon telefonra is leszettem, de mindegy. És hát ugye oda is járogattunk, még nagy vitt el, meg izé, meg mondta, hogy hát most csak ennyit izé, ennyit játszunk jó, mert izé, mert mit tudom én nem volt annyi cash, meg ilyenek, de én tök élveztem. Szóval annyira epic volt, izé, ott játszottam talán azzal a kamion szimulátor, szimulátor, arcade játékkal ezzel a kamionossal is, amit mondtál Szotty, nem tudom Ki már mi a címe. World. Talán az volt. Kind of the world, amin, vagy mi? Nem tudom, de mindegy szóval, azzal is ott játszottam, akkor ezzel a House of the dead-del is, akkor nem is tudom, Tekken szimulátoros izé megoldással. Mm. Ja, volt ott egy csomó ilyen játék. És az a szomorú, hogy az ilyen helyek Tök eltűntek. Meg nem is ezek a helyek, hanem hogy a mai generációnak ez már nem igazán jelentene a hú, de nagy élményt, mind nekünk. Igen. Mert mi levültünk, megkaptuk az első Nintendo-t, bekapcsoltuk, leültünk elé, azt pisloptuk, Én megkaptam az első nintendo t de jó! Konkrétan én nem kaptam levegőt. De komolyan mondom. Uh, annyira, annyira nagy értékek ezek, eszmei értéke olyan magas, hogy mai generációnak ez már semmit nem jelent, de nekünk, meg a rég előző generációnak ez, ez hihetetlen. Szomorú azt látni, hogy ugye ennyire. Uh, nem is az, hogy fejlődik a technika, mert az jó dolog tulajdonképpen némileg, jó, van hátránya is, de javarészt előnye van, meg jó dolog. De az eszmei érték fenntartását nem tudják visszaadni. Igen. Na most jó, most leülsz a gép elé, vagy valami, hát mivel kéne játszani, hát ez már nem olyan játék, ez sem... Jó, már nem olyan a most... grafikája, tudod, meg izé, meg megy ez a Értul. folyamatos... Ne... Ó, nem 60 FPS, csak 30. Ja Isten, Annó... akinek... A 15 PS-t sem vesznek vegyék. Például. Hányan veszik elő például a. Nem tudom, hogy kell mondani a Duke vagy. Gyóknak. Tényleg, gyóknak ön meg a jegyzés volt. Ja. <gül> a régi meg ilyen régebbi PS-nek a, a régi verziója, bakker. Igen, uh, volt egy csomó játéket. Jó. Ja. Meg mikor még tényleg az XP volt a nagyon nagy királybefutó meg ilyesmi elsődít meg ilyenek izé, Ez Tony Tony Hawk Pro Skater meg az, izé, az összes D. Tony Hawk rész Hát, hát ezt ezt a a... is hogy nem mondod baszki Hát Basszus. a Tony Hawk az neked nagyon cool Tudor egy Videót is készítettél róla nem? Hát egyet de <laughs> De akkor nem volt olyan állapotban a gépem hogy ő ezt akarta volna nem kell meg volt az új gép. a leállásod igen. igen. Volt az új gép, aztán jött ez a üzi, ez a. Mm, ez, ez a. Tátjettük a, a gépet. Gép. Nem mm. Közben filóztam, még eszembe jutott pár játék. Hát ugye, mint mondtam a The Suffering, azzal is rengeteget játszottam. Az is nagyon lekötött akkor utána. Ö, volt egy. Autós játék még annunk kicsinek, tehát az is ilyen RCK-jellegű, tehát volt egy kifejezetten ilyen távirányítós autókkal kellett menni, Ö, meg volt az Armobilas nevű játék. Azzal is rengeteget játszottam, az is nagyon durva volt. Tényleg! Azt nem ismerem. autós játék, Karmageddon, nehogy menne mer Ő azt ismerek! Ja. azt imádom. Az olyan rohat véres volt, bakker. A és, és a mai napig imádom. Az nagyon durva volt Annak az első része is jó volt, még a második is még jó második volt Valamilyen is. szinten Viszont Annak jó tudom, hogy volt egy harmadik része ja. Hát elvileg nem régi jött egy felújított verzió De azelőtt, azelőtt az talán réged, volt még réged, egy réged, nem az Talán kellett lennie És az az azt nagyon el elrontották talán az. Ö, Igen, igen Az az nem, nem Az első kettő jó volt, de a három az már nem Igen én is úgy emlékszek. De az első kettőt, azt fügtem. Szóval az, az nagyon durván. Hát igen. Ja, meg az előbbihez, amit még felhozhattuk ez a FPS kérdés. Ezzel annyira ki tudnak akasztani, mikor azon hisztizik valaki, hogy hát nem 60 FPS-en van, csak 59. Hogy rohadják a gépeddel együttek kis Szerencsétlen. Én ezzel a laptoppal annak örülök, hogy 16 FPS-sel jobb esetekben igen. végig igen. tudtam vinni egy Assassin's Creed második részt. Igen, A másodikat, Ismerős. ami nem mai darab. És még így is élvezni tudtam a játékot, hogy amúgy olyan szinten akadt, hogy valami csodálatos. Tehát kész szenvedés volt a -e megcsinálni. Az időre küldiket, annak ellenére, hogy laggolt. Ja. És akkor azon hisztizik, hogy jaj, most lement 150-en az fps em 130-ra, júj! Na, de akkor. Jó. Most egy ilyen, egy ilyen szemét uh, hol te régi? Nos, az vagy bármivel játszott. Hogy, hogy hol látnék én, szívesen. Azt tudom, hogy öltönyben látnám, szívesen. <síves> De gondolom minden, már sejtik, hogy mire gondolok. Igen, amit... sejtem. Szeretjük a ravatalt. Én nem hú, szeretem, hú, mert nem... nem jó dolog inkább menjen vissza oda, honnan jött. <síves> hát igen, tehát nem az anyját szidott, csak így mondod neki, és figyelj, mert csinálj magadnak kistesút. Jó. Ja. Maga tejet. Ah. <laughs> Meg más helyett is. Igen. Inkább ne csináljon, mert fogyatékos lesz, és kapják utána a sok, aztán megint minden élő. Kár, nem is mikor. Nem kell. M mikor Aztam neki ám... vissza? Mikor neki áll mondani, hogy ú, neki olyan hosszú van, hogy már övnek tekeri maga köré. Akkor így annyit mondanék rávid de hogy ó, vagy öreg. Elkanyarodtunk a témától. Hogy egy már föl magad vele, vagy valami. Csinálj már meg egy ilyen muratványt. Ez ilyen szerencsétlen idió, idióták ki tudnak akasztani, de már megint más téma. Retro vissza. Hmm. Mi volt az, ami még ennyire megfogott? És gondolkozok ezzel. Én is gondolkozok a Ja, hát igen, híróznak a negyedik része, azt is magyarul játszottam. Azt mondjuk nem tudom, nem, mondjuk nem a... volt olyan erős, mint a három. Annyira nem, de, de jó volt Amen. Is. lehetett vele játszani. Azé, a... Stronghold. Robinhood. Robin a a Ser... Legend Sherwoodos, of Serhoud. Júj, az mekkora fes <laughs> volt. <laughs> az is te. Tényleg, bosszátok, meg megint egy ott valami. Kommandos. Az, az, az is. Az is, is, igen, az is, az is, az is. Az is. <laughs> Az összes lényel ilyen lényel. szar. Várjatok, aaaah, A, a, a Hitmannek a második része meg a kódném a 47. A Hitmanek! A, a 47-es kódném. A Silent a, Silent -a szimba, mennyit vele öltem Így amikor az első Szentpétervári pályán, ott a második módrom, gyógyózó, hogy most hogy szedjem ki ezt a szerencsétlent! De ú De be Márko-ot! Ú-ú-ú-ú. Uh, nagy meg az, elején az első pálya benne, amikor, hogy amikor uh, el van rejtve egy mesterlövész puska bent a, izébe, a ja, ugye a telken, beosonni, kivinni, fölmenni a izé helyére, és amikor golfozik a csávó, akkor lelőni ha, <gül> Igen Imádtam Hú, azon mennyit filóztam még onnan, hogy Bakker hogy kéne bejutni aztán elkezdtem logikusan gondolkozni, hogy jó a ládákat amíg pakolja belül tudom csempészni az utcaimat utána leütöm, átösszem a ruhát és bemegyek ja. és még be is engednek a házba is, és a fegyvereimet is be tudom vinni Bakker ja, ja. Fú, én valahogy lebuknó, <sínt> hát, <sínt> hát, hogy lebukocsima, akárm is csinálsz. Hát aztán rájöttem, hogy vannak kódok felbontott, jó, összes fegyver. Lőszer, meg akkor adjunk neki egy kis életet, és enterjük. ha pedig nem ja. egy idő után. De hogy abba is mennyi megoldás volt, tényleg utóbbi időszakban kereszt a pajátékok az egy-kettő. Abba is ő, rengeteg, Nem tudom, én a kettőt nem. Az egyet Az egyet az, az, az nagyon jó volt, az egy. A kettő, kettőről azt olvastam, hogy nem igazán olyan, mint az egy, meg nem, nem. igazán jó. Másabb a rendszere, az autóvezetés ugyanolyan szar. Hát a rendszer az teljesen más, ugye... Viszont... Már... Igen? Bocs, hogy közbevágom, de viszont akkor a Mafia egy kettő Húú, a Mafia. Az is. Ha már ilyen témánál vagyunk, az legepikebb. Játék. Ugyan, a Mafia egy... Tényleg, magyar szinkronos játékok, mint olyan. Ott volt nekem annó a Chrome. Posztál. A, a Max Spain is, tényleg. A Posztál is. <gül> De mondom, engem például ez a Chrome megfogott. Ez egy ilyen Skifi kategóriás, ilyen Ismerem. FPS játék. Tehát az is megúról Nem Magyar szinkron tényleg játszottam. Egy-kettővel. Azóra, meg Meg... Meg... Sok mindennel. <gül> Hogy a kromba ugye a főszereplőnknek a magyar szinkró hangja, az azt hiszem ugye ezért volt a gangsta. De nagyon-nagyon tudta adni az egészet. Azon nagyon jókat mosolyogtam. Ú, uh, mi volt még annól ilyen, ilyen játék? Tényleg, ha már játékoknál járunk, GTA Vice City. Ercés küldetés, mikor a épületbe kell bevinni egyzét a bombát a helikopterja, hogy mennyi volt! és én is néztem mondom, hova kell vinni? Mi. Mi van? Kis izével, hogy viszem el a bombát? Jó, meg, én meg, meg, erő, meg még időre is ment. Aztán rájöttem, hogy tudom megcsinálni. Fogtam, elmentem, kinyírtam a csávókat vele, felvettem a bombát megadtam, és így tudtam megcsinálni. Én már tudottam hogy... meg. Mindig mentem, és a propellerrel ledaráltam a akiknek akik lőttek rám, aztán sehogy én, más. Én csak, nem csak mentem fölfelé, mint az állat, én leszartam ki Én, hát ugye időre ment a küldetés, mennyibe be, izé, le a cuccot, még mennyi föl az emeleten, még csináljad a dolgodat. De az alig volt ilyen két másodperc, mire, izé, de még, mire. De még felmenni sem volt egyszerű, mert el a dugva. Két másodperc és az időjátékok, hogy erről nem műtött eszembe. A Prince of Persia, Sands of Time, Warrior igen. Within, Two Thrones, Ezért mennyit belöltem? pláne a Warrior ja. within Ja, abban én is nagyon Hú. sokat. Annak mondjuk kurva jó volt a han harcrendszere. Az Meg az a nagyon hangulata tetszett. is, Igen. Láttam. Nagyon visszaadta. Az Spokolió játék volt. Bezzeg az első Prince of Persia. Mi? <Sz> Azzal is játszottam, az is tetszett. Telefonos, is jaj, az... jó? Vele. Mm. Nem a telefonos. Én is játszottam vele a videó. Fönt van még a mai napig, de... Eléggé gicsgét rage quit lett a vége. Igen, tehát nagyon fel tudta bosszantani az embert, igen. A... És az volt a legdurvább, hogy menteni se mentett ugye az a dolog. Igen. Mondjuk nálam ilyen szempontból, úgymond így családi sikerek voltak, tehát ott volt az MDK 2, azt is családilag én játszottam ki először, ott volt a ezé a Race of Persia Sands of Time. Na az ja. is. Fuuu, mocsok részek vannak abban a játékban, és olyan szinten fel tudod bosszantani, mikor ugye a szerencsétlennek az apja ellen kell menni, és akkor is folyamatosan termeli visszahelyzéket. A Fertrizerteket. És akkor Bartyán mondta, hogy ú, azt a részt nem lehet megcsinálni, mert bug van a játékban, és izé... Halhatatlanok folyamatosan visszatermelődnek. Aztán így rájöttem, hogy nem, csak így rohadt sokáig termelődnek, és hentelni kell őket. Igen. Meg védenél csóri csajszit. Igen. Az nagyon nagy volt. Amúgy vannak ilyen izépályák az összes részben, amikor amikor, izé, amikor tényleg ilyen másodperceken múlik a másiknak az élete, meg mit tudom én. Nem is tudom, hogy melyik részben van, amikor a két csaj verekszik egy ilyen izé leszakadó helyiségbe, egy ilyen csarnokszerűségbe. A második rész, mikor a Kylie meg izé mennek össze a feketeruhás sajszint. Ja, ja, és akkor ott is ugye neked kell közbeavatkozni, meg minden, mert a csaj lóg lefelé a Éremről, és akkor, hogy ne zuhanjon bele a szakadékba. És hát ott, ott is nekem is ilyen fél másodpercet nem múlott az, hogy Meglelős tényleg az. leütöttem a csajt. Annak ott ugye Izé a boszfátyai voltak a durvában, később, mikor már Izé először mentél például Káillina ellen. Tehát az a szerencsétlen csaj, amiket leművel olyan szinten tudod bosszantani időnként. Hát igen, igen, év voltak benne parasz dolgok. Tehát nagyon durván be kellett hangolnod a mozgást, a támadást, a blokkolást, mindent, hogy kinyírni. Igen. Plusz még termelt fél élet után két katonát, amik baromi erősek voltak, tehát azokat úgy tudtad kinyírni gyorsan, hogyha beladoptad a fegyvert, meg ilyenek. Fú. Ja, voltak ilyenek. Mondjuk annak a sztoria volt, ami így leginkább megfogott szintem, mert igen. ugye utána már, mikor ugye a... Mm, általam sötét hercegnek gúnyolt maszkosi verzióval kellett menni ugye igen. miután a maszkkaláltszászta magát az? utána felfogtad, hogy gyakorlatilag saját magadat akartad védeni meg izé igen, igen ilyenek nagyon durva de amúgy nagyon jó szória volt annak is ilyen szempontból úgymond a Mostanában nagyon leszólt Ubisoftot, nagyon szeretem, mert ugye a játékunkunk a zenét is kurva jól meg tudják csinálni, meg a sztoria is, tehát nekem az mm -hmm. AC sztorik azért jönnek veleg inkább, meg ugye a Trace of a sztorik is, mert úgy, úgy, úgy látszik rajta, hogy azért mégiscsak árnyalt, annak ellenére, hogy rengeteg el tudják szólni, meg hogy ebbe a karakterben nincs semmi egyedi, meg izé. Én nem mm -hmm. tudom benne találni azt a pontot, ami úgy megfogták. ott volt a... A Perzsia 2 Tróns után még kijött még egy rész Az már inkább ilyen rajzos jellegű tényleg ah, Várjunk, valamilyen szinten oldal nézetes volt, vagy milyen Ö, Nem oldal nézetes, csak a harc része már Ja, aha Ö, Az is tetszett például, tehát az Mondjuk is Mondjuk én ezt nem volt. próbáltam Ezt megmondom őszintén én ezt kihagytam, mert nekem az úgy teljesen Nekem csak a lag miatt más. volt az, hogy kihagyom Ugye a csodagép? Aha Ilyen szempontból bánom, hogy nincs atomerőművem, tehát oly olyan sok játék van, amit úgy szívesen kijátszanék, és régebbi vagy akármi. Fú. Igen, nekem is, nekem is rengeteg van. Úgyhogy én, én gondolkozok is azon, hogyha meg lesz az új gép, akkor, akkor úgy elindítok egy valamilyen retro valamit, amit már így tervezgetek egy ideje. Kicsit így jobban körülírni a dolgokat, meg ráállni. Meg meg akarok ilyen olyan játékokkal is akarok játszani, amit így lehet többen, és akkor abban csatlakozhatnátok ilyen izé kóp megoldásba, vagy akár egymás ellen bizonyos játékoknál. ezért kéne megcsinálni, annól, itt annó, fel azt, amit annól mondtál, ugye az Outcast 2-vel, a Jerry Outcast-vel. Igen, ]vel. igen. Ugye a Star Wars, de az a, szerintem a lenne a legjobb megoldás, ugye a Jerry Academy. Igen. Szerintem sokkal jobb így múlti szempontból, sok lépés az egész. Persze, Amúgy uh, lehet, hogy most már fölbírnám azt venni, mert azt ugye a fraps nem vette anóta. Igen. Mondjuk... Uh... Most van action-öt? Nem, nincs action Zincs. mert az action az, az valamiért nem akar elindulni még 8 alatt Sorry. nekem. Meg, meg amikor el is indult, hát ugye... torrent. Szóval... Szóval folyamatosan blacklistelik a dolgot, mert már fenn van Steamen az action is, mint olyan, jó nem drága, annyira nem vészes az ára, vagy lehet, hogy egyszer befektetek, de most tökéletesen vagyok az OBS-szel. Mondjuk azon filóztam még, hogyha ezt a Star wars részt is meg lehet csinálni Ott is annó milyen smn lehet lehetett összehozni Tehát mikor így, yeah. így két éve bementem a koliba ugye petékkel, hogy akkor most álljunk egy kicsit Star Így Peti mondogatta, hogy hát figyelj már, itt néhány poénba át lehet írni És akkor a, ugye van az elmetrükkéző no. Azt átírta a hármas helyet négyes szintűre Azt tudod milyen beteg dolgot hoz össze? Mit csinál? Így így az elmet és a zenemit irányítod a Azt tudja. Lehet Halál komoly, tehát ott volt ugye a e, rohamosztagosoknál a tankjellegű, ugye, aki nagyobb volt repült, és akkor Aha. egy komolyabb kis gépágyú volt a kezébe, akkor ott voltak a rankorok. A mutást nem tudod irányítani, viszont a simát igen. Ez igen. Akkor egy csomó izét, szített ilyeneket tudsz irányítani benne úgy érdemben. Hm. Meg Ez nagyon durva volt. én nem is nem láttam. Amúgy tudod, mivel szórakoztam, annó benne. Na? Ö, nem a Jedi Academy-ben, hanem a Jedi Knight 2-ben, a Jedi outcast ba ugye. hogy Ahogy csináltam, hogy ugye leszálltunk az első pályán. Igen. Így konkrétan nem tudom, hogy így mennyire van még. Megvan, megvan, belekezdtem, csak nem vittem végig. Aha. leszálltunk az első pályán, aztán izért, aztán ugye bekódoltam magam minden irányból, hogy legyen lézerkard, meg Jedi erő, meg mit tudom én. És én ott azon a pályán azt csináltam, hogy mindig lesz ilyen jó 60-70 ellen felett és akkor azokkal gyepáltam egy és tök jó szórakoztam vele, de ilyen órákig képes voltam ezt így játszani. Fú, és igen. mindenféle boszt, meg mindenkit így lehívtam, és akkor tök jó volt fénykardozni, meg mindent. Na, amikor olyat játszottunk Lepetiből, hogy akkor lesz Power 30 darab Luxker, Vokeh, Fú fegyverekkel, meg ezért kált is, ugye? Igen, igen, ismerős. És akkor ereszkedtünk rájuk egy kicsit, amikor játszanak egyet. Ja. Fú. Mondjuk azért, Jary Akadémiben annó, amitől úgymond így így játékon belül féltem, az egyetlen egy dolog volt. Ugye, amikor lezuhansz a tudja, Franc melyik bolygón, ilyen sivatagos bolygó, és platformról, platformról kellett ugrani, amikor megjelent az a féreg. Az. De mondjuk egyszer volt olyan már, valahogy sikerült kinyírnom azt a férget. És megjelent három másik. Nem jó. Ez így teljesen oké, okay, hogy kinyírom, de azért még visszaszpawnol. nem már. Nem akarod te ezt, játék. Miért csinálod ezt velem? De hát akarta. <gül> hát nagyon. Tényleg, amúgy időben körülbelül mennyénél járunk, mert szerintem a két órát már túl léptük bőven. Ő, már szerintem... lassan harmadik lesz. Nem, szerintem hét körül kezdtük el. Úgyhogy szerintem most lesz két óra valamikor. Na mindegy, majd az összesítésnek kiderül. Ja persze. Amúgy nem tudom, mert ugye ezt szeretem ebbe a drágalátos kis programba, hogy ez nem ki nekem semmit, hogy figyelj, már kurva régóta veszed a videót, hagyd már abba. Én elülesz időt nézni, vagy valami. Ja, mindegy. nem baj. Mert nekem vizérém lett, ugye ilyen fél hetes, háromnegyed hetes időpont. Ö, igen, ugye hatkor kezdtük volna elméletileg, de, de ugye én is kimentem még Izé, meg Szottyi kaját, meg videót töltöttem föl, meg mit tudom én. És hát szerintem Amit olyan 7 körül. nézek mielőtt lehaszok. 7 körül kezdtük Fremélem. el, úgyhogy azt ja, szerintem megvan a két óra. Igen, úgy, Hát a két óra az biztos, hogy megvan. Azt uti. Azt uti. Úgyhogy ah, mit de, szóltok? Adjából... Mit szóltok ahhoz, hogyha akkor most már nem hozunk föl akkor másik témát, hanem így szépen elrakosgatjuk őket? Szerintem oké. Oké, oké. És, és akkor megfelelő? Akkor ja, akkor most időbe is befejezzük, meg, izé, meg faszai is volt, mert beszélhetünk mindenről megint. Ezt úgy szeretem amúgy, amikor így beindulunk, és akkor tele vagyunk emlékkel, <gül> meg élménnyel, és dobáljuk egymást izé, cuccokkal. Hmm. Ez olyan hangulatos. Hát megvan a maga hangulata, az egyszer biztos. Ja, ja. De mondjuk ilyen, ilyen témákkal terveztem alapvetően ezt a kis sorozatot, úgymond, hogy podcast Hát igen, hogy... csak ilyen szempontból lenne jó, hogy akkor meg lenne az eredeti terv és lennénk, mert még, még színesebb lenne az egész. De... Igen. Mindegy, így utólag most már. Nem mondja? baj, nem baj, aki akar podcastelni velünk, az nyugodtan jelentkezzen, és casting után... Mindjáradunk egy kilenszeres ja, számot, nyugodtan ja, hívjátok! Fel. Igen, és casting után talán bekerülhettek a műsorba. Ha azt csináljátok, amit ha nem, mondunk. Ha hát köszönjük, a Sajnáljuk, így jártál. Igen, hogy kiváló. Leszarjuk, hogy milyen Tudod. behetséges hogy csak legyél a bábunk, de az nagyon. Sőt, SMS-ben is invitálni fogunk embereket. Ja, nem tudod így ízé, így beülünk ilyen, ilyen, ilyen zsűri székbe, tudod, és akkor bejönnek. a -e ezért az X-faktornak a stúdióját. és akkor megszólalunk, sajnáljuk, de nincs, nincs benned az X. Sajnáljuk, de nincs benned a P. Mennyi lesz ben benned, benned a t faktornak nekünk kell. Az a kicsi plusz, nincs a meg. minus. mínusz jó. De semleges történés, mi vagyunk az, vissza a többiek közé, de kurva gyorsan. Nem, amúgy, hogyha ismertek valakit, amúgy ti is hívhatok nyugodtan. Nekem is van egy srác, aki, aki, aki terve van, hogy valahogy majd így megpróbálom őt rávenni erre a dologra. Nem tudom, hogy mennyire lesz vevőre, de, de szeretném. Szóval, munkatársam, amúgy a srác. De de ilyen elég otthon van ilyen témákban, ilyen gamer, meg meg tech témákban is, és, és ja, és azt szerintem abszolút, mert poénos is, mert, mert szeret poénkodni, meg elhűlünk együtt, úgyhogy szerintem még az is abszolút. Akkor hogy benne mindenképpen, lesz. mindenképpen. Hát majd, majd így puhatolózok nála, hogy. Nem, az meg podcast gyerekek, gyerekek. Hát ez egy millió még fizetni gyere. is fogunk a YouTube milliók. Persze, hogy. Siván Sőt, még a flektor pénzekből is kaphatsz Amiket még ugye A, a, a portkettőn nyúlunk le így a füllelés szemekkel Akropó Youtube dollármilliók Még ezt így elmondanám a végén Nem tudom, hogy ez hogy működik Én konkrétan A Youtube-nak a Partnershipségéről Mármint, hogy a, nem a Youtube-nál voltam ugye, Hanem ennél a Makers szóval Ja, valami olyasmi, de a MAKER STUDIÓS volt nekem a partnerségem. szégem A MAKER STUDIÓ Nem <laughs> ez így van Szóval MAKER STUDIÓ Nem, ez a, ez a MAKER STUDIÓ <laughs> Ez ilyen vaker <Maker laughs> stúdió értem, ott ott magik Bakalo vannak és is magognak is minden <gül> Na, szóval, szóval én náluk voltam <gül> ugye partner, és, és most úgy döntöttem így két éve eltelte után hogy jó, hát akkor nekem ennyi elég volt, mivel egy szentet nem láttam abból, amit, amit én összegerestem a videókkal <gül> Social Blade vagy mi igen, Social blédes mm -hmm. volt Nem éri meg ezekkel foglalkozni szerintem Tehát nem, úgy fölösleges Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kész izé, Jó, mondjuk most még ugye nyilván Azt írja ki nekem a Youtube, hogy Hát 30 nap elteltével leszek Leválaszva erről a Partner cégről De, de úgy döntöttem, hogy, hogy Jobb ez így, hogy leválaszom Magam, mert, mert így nem vagyok Annyira kötött Szóval tudok mindenféle Igen. tartalmat felrakni, nem csak olyat, amit, amit ugye meg jogszabályban aláírtam. Ugye jogszabályok és egyebek ugye ott van az a példa is, amit. hát most megint elkezdtem követni, Deli Péter felhozott, mint olyan, hogy ugye azért váltották Masinimáról egyebekről, ugye egy másik partner cégre, mert például a Masiniálnán is ott volt az, hogy ú, de nagy neve van, meg, ú, de fizet meg minden, de a tartalmat abszolút nem védi. Tehát igen. az eddig oké, okay, hogy feltöltöd a videót, de úgy csak zsebre teszik a pénzt és kész. Tehát se azt nem próbálják elérni, hogy a kereső listáknak úgy, úgy fentebbi részére dobjanak, vagy, vagy hogy bevédjék így ID contentel a videóidat, vagy akármi, semmi. Tehát én például még a Masinima partnerségében volt, meg tudtam volna azt csinálni, hogy leszedem a videót, fogom, átszimkézem, víz jelezem, vagy akármi, és kész. És fölrakod a saját nevedbe. És ennyi. Vagy például ott van ez a csomó nevet, nem akarok mondani, mert elég most kis gyökér, de az a lényeg, hogy Radics peti is volt már vele problémája. Hogy az a gyerek is például annyit csinál, hogy, hogy összeválogat hörbi videókat, meg épp másik videósoktól, mint például B-Turbo. A bahagyuk, vagy éppen múltkor hogy balhéjuk, akármi összevágd rossz egyebek és akkor ez rohadék, az rohadék most kerül a nagy igazság, és izé jaj, ilyen izé hogy mondanom, ilyen. baz már, meg a nyár, ilyen tipikus, lóhát, ilyen izé, igen. ilyen, ilyen az igen, igen, igen, igen, igen igen, igen, meg a, az olyan jellegű videó, mint mikor a kisgyerek megmondta, hogy gófkáig be, bekaphatja de jaj, hagyjuk már <gül> <gül> nem, figyelj, figyelj, ezek, ezek vicc kategóriába esnek és az a poén, hogy, hogy néha ezek a vicces emberek, ezeknek van elég nagy feliratkozójuk. Igen, amúgy lehet még hozzá egy kérdésem? Mint olyan, de említetted, hogy Star Wars játékok azok úgy, úgy lekötöttek téged, meg minden. Abszolút, igen. Gondolom a Battlefront is, mint olyan. Igen. Hogy neked a Force is, mint olyan. Abszolút, hát -e. tökéletes játék, annál jobb játékot. Jó volt, jobb Star Wars játék, igen, de de az az de az bánát. is epic volt, igen. Nekem még a izé volt ilyen a Knights of the Old, Old Republic egy 2. Például azokkal pff, rengeteget voltam. Nekem csak a Jedi Academy, olyan. Á, az az igen, az sokat. De amikor mikor elkeztünk ezezászluhabra úzgatni. Jó, jó. Fú, mondjuk az még éve is olyan volt, de. Egyik ilyen kétlénes így űrbeli pálya ugye ezével, az Zanreat Ornamenta. Mm -hmm. Ott is, mikor így, így fogtad, ugye nem volt olyan erős gravitáció, így meglőtted magad a levegőp, ja. és majdnem átrepültél az a nevi de azért még a még így felülről daráltál. Fú. Hát igen, voltak ilyenforszalók. Tényleg. Ö... Blizzard -té... játékokkal mennyire vagytok úgy tisztába? Mm, Starcraft, ilyesmi, mire gondolsz? Overwatch. Láttam, láttam Láttam róla videókat, azt várom, hogy kapjak Bétát és ki tudjam próbálni Valami eszeméletlen Nagyon durva Olyan szinten még azért nem néztem, szóval nem igazán tudom konkrétan, hogy miről van itt teljes mértékben szó Ö, Három De... helyen néztem videót, majd linkelek Ugye az egyik, ha már mondom, hogy ki meg mi, akkor mondom név szerint Az egyik ugye Siriusnak a streamje -ja volt uh -huh. A másik Csontijé A harmadik pedig Izélyeknek a Streamja -e és videója -e, ugye a Szírmai Gergő, tehát a Game day -re. Aha. Szírmai kis Imre Páros, ott, ott. Akkor majd, majd látjuk, hogy valami ez ezt? az esti programon jól nézegetem. Csak az a baj, hogy ugye még nem nagyon szórja a beta lehetőségeket, ugye a Blizzard kulcsokat meg nem lehet sehonnan szerezni. Úgyhogy ha srácok akárki is hall ilyet, hogy Google hogy Ravachshoz beta kulcs, vagy akármi. Akkor az semmi kép sem. Ö, lehet, nem, föl, nem lehet, sem. hogy fölnézek Steam Gifts-re. Mint olyan, mert ott a fórumon szoktak ilyen dolgokkal dobálózni. De esélytelen, tehát ilyen nincs, hogy Overwatch beta kulcs az Overwatchhoz hozzáférést egyedül a Blizzard adhat ki, és azt is fogja neked kiadni, külön fogod igényelni tőlük. Tehát Aha. felmész a Blizzardnak az oldalára is, hogy tudod igényelni. Ennyire nem szoktad kocka lenni. Ö, nem is feltétlen neked szóltam, hanem ugye a közönségnek, akit ez úgy, úgy érdekel, mint olyan. gondolom már 3-4 helyről hallották, de azért aki esetleg nem hallotta, akkor csak megmondom, hogy, hogy ilyeneknek ne dőljetek be semmiképp sem, mert Szerintem bőven valami a Kaptam az Overwatch-ra Most ért egy srác a... a Várjál, mindjárt mondom a nevét. ASD 29.42, az a csatornájának is a neve, amúgy. Tőle kaptam beét a kulcsot az ólecsra, és azt mondta, hogy fizetnem kell. Ja nem, meg kell adnom a stímes jelszalmat, meg a. Meg a... <gül> <gül> meg a felhasználó nevemet, meg az e-mail címemet hozzá. Én és meg. Akkor a... Magyar először komolyan gondoltam, hogy nyilván valamelyik néződ megadta a bliskiókját, hogy akkor tudjál meg. hogy ez, vagy, vagy, igényelted, vagy nem valami. De... élet uh, volna. Igen, ez utána leesett. Amúgy uh, még így így, így, így az utolsó, tényleg az utolsó szójogán élve, uh, nem tudom, hogy ki ismeri és ki nem ismeri, van egy olyan nevezetű oldal, aminek az a neve, hogy Steam Gift sző. Pont uh -huh. ismerős. Uh -huh. Na, hát ez egy, ez egy Még nagyon te, jó oldal. Igen, ez, ez egy olyan oldal, hát kicsit ilyen, nem azt mondom, hogy játék, de valamilyen szinten az. Pénz nem kell érte adni, meg ilyesmit nem. Annyi a lényeg, hogy Steam fiókkal belépsz az oldalra, nem nyúl le Steam fiókot, nem kell bepánikolni, nincsen vele semmi baj, full legális oldal, meg full izé megbízható, szóval nem hát ilyen... Hát akkor nem teljesen ilyen. valid, és akkor... Igen, teljesen valid oldal. Ett, Ö, annyi, a já, annyi a lényege, hogy tudsz joinolni giveaway-ekre, szóval ilyen ajándékozásokra, amiben mindenféle Steam játék szerepel, szóval ki mi rak föl, nekem a, van ugye a wishlistem, ilyen kívánságlistem Steam-en. Igen. És van külön ilyen fül, ahol, ahol ilyen játékokat is találhatsz. Hát nekem ilyen wishlist már mármint, hogy ilyen wishlist játékok vannak most fel, hogy Scribblenauts Unlimited, Sid Meier's Pirates, akkor ez a Poker Knight, Fallout 4, Psychonauts, Stanley Parable, Postal 2, mert ugye azt meg akartam szerezni még. Tényleg, Stanley Parable. Hmm. Ja, az jó az kis játék Az baromi jó játék <gül> Igen Nagyon, úgy, hogy, nagyon elborult úgy, egy díze, pszichológiai valami Igen Úgyhogy úgy, van, van ez az oldal is és, és annyi, hogy ugye napi szinten kapsz azután pontot hogy, hogy hány játékot ajándékoznak el az emberek Mindenki ugyanannyi pontot kap Szóval, hogyha elajándékoznak egy nap 40 játékot Akkor te 40 pontot fogsz kapni és, és ugye ebből a 40 pontból bírsz nevezni játékokra nyilván az ilyen újabb, meg, meg AAA-s kategóriás játékok, ezek ilyen 60 pontba kerülnek meg vannak olyanok amik egy két pontba az ilyen indi játékok, meg ilyen gyengébb játékok de, de rengeteget lehet vele nyerni, főleg, hogyha Bent vagy Steamen csoportokban ilyen izélyen giveaway-es csoportokban meg euh, hajlamosak az emberkék, fórumon rajta, mert van külön saját fórumja, ezért CD kulcsokat, meg ilyesmiket dobálni. Úgyhogy akit érdekel ez a dolog, mondom full legális, full valid dolog, nincs semmilyen ZH túlütője, semmi, annak teljes mértékben ajánlom, mert, mert tényleg. Jó, nyilván nektek is kell ajándékozni, hogyha felapartok, akartok, mert szintrendszer van, Szóval, hát én most kettes szintű vagyok. Jó, mondjuk egy ideje már nem nagyon használtam az oldalt. Kettes szintű vagyok. Ezt nyilván azután kapod, hogy mennyi játékot ajándékozol el. Azután lép szintet. Én az párat már ajándékozgattam. És, és ugye nyilván, hogy minél magasabb szintű vagy, annál magasabb szintű, mert tudod be lehet ezt is rangsorolni, hogy hogy vannak egyes szintű ajándékozások, vannak kettes szintű ajándékozások, és ugye nyilván, hogyha, hogyha magasabb szinten vagy, akkor ott kevesebb betéti lesz, akikkel meg kell küzdened az ajándékokért, és, és ugye nagyobb esélyed van nyerni. Úgyhogy érdemes ajándékozni, érdemes böngészgetni ezt az oldalt, mert szerintem rohadt jó találmány. Egyrészt azért is, mert ugye... Ö, ajándékozni jó szerintem, szóval alapvetően én, én szeretek így elajándékozni olyan dolgokat, amikre nekem nincsen szükségem, akár Humble bundle olyan játékokat, amiket így megveszek és, és úgy nem játszom akár más játékokat ami, ami úgy csak úgy megvan és, és szerintem ez több pozitív dolog, alapvetően Úgyhogy, aki, ne, ja. aki akarja, az jöjjön. Annyit még hozzáteszek, bárkinek is eszébe jutna, akár nekem, akár pitonnak. A farming és az agráv szimulátorokkal engem hagyjatok békén. Nem. Nem akarok ilyeneket szenvedni. Hagyjatok békén az agráv szimulátorral jön. Ez is hogy jött? <gül> Ö, onnan, hogy ugye... Ez mi az videók, Alexovics, ja, igen, igen. És ő azokat a játékokat, tudom, ma kapja, vagy legalábbis azt mondta, hogy kapogatja, tehát valaki küldi neki. Aha. És ha ne, valakinek eszébe jut, hogy simulátort, mert küldenek. Nem, nem. Felkötjük. Igen, ilyeneket, ilyenek, Egyetlen Egyetlen szimulátorral vagyok hajlandó játszani, az az Euro Truck Simulator 2, szóval ezen én kívül csak felejtsetek kell. el. A kenyer más mással nem. Én még nem, nem igaz. Én még az Nem tudom mi az, de nekem nem kell közkiadjam. Ez <gül> az egész poént, tehát így, így az a storia az egésznek, hogy vagy egy szelet ilyen tipikus. Ö... Kenyér és másszá be a sütőbe. A kenyér sütőbe, igen, a pirítóba, tehát ez az angol wolf jellegű kenyerről. <gül> Igen, már a a jellegű a jellegű valami. És így, így másszák keresztül Tózsz, a pályán. Igen. Hogy, hogy ne legyen annyira lefkes, de azért még egészséges egész állapotban másszát <gül> a És szabályszerűen olyan fizikája van, megfüldek. hogy fel kell másznod a falon vele. Tehát mikor Zizim. így a bútoron így látod, hogy mászik fel, fel a kenyér. Nem tudom, ez nekem valami kimarad, de az így az így poénnak. Én ezénél láttam ugye a viáros os mint olyan. Tehát én rengeteg videó most követek, mint olyan, tehát így a nagyobbak közül, úgy mondom a nagyobbak. Szóval engem nem is, kösz. Figyelj! Engem velem is követsz. A nagy videósok nálam egy méter nyolcvannál kezdődnek. Ja, oké, ok, akkor követsz. <gül> Úgyhogy senkit nem követek magamon kívül. Nálam nagy videós, aki, aki, aki nem tudom. Ö, olyanokra gondoltam, akiknek most elég nagy nézőszáma és feliratkozó száma van még téged értem. is követlek, de ugye. Ugye én nem számol. az csinálok is megint videót. más. Téged ugye azért követlek, mert neked ugye a, nem az, hogy annyira -e fel hogy hype-volva vagy akármi, hanem például ott volt régen az a nagy rakat vlogod. Jó. Tehát abból olyan, Dolgokról tudtál beszélni, amit mondjuk egy, egy, egy, egy hörbű vagy egy akárki nem tudott egy vlogba se leközölni nekem, hogy akkor az most úgy, úgy jó, hogy van, vagy értelmes, és akár mi, mert inkább elkezdtek más dologról filózni, mint például, hogy bosszantó, hogy most, most ilyen sok számlám jött ki. De az ilyen jellegű téma például engem nem nagyon tud érdekelni, mikor így, így a magánéletéről elkezd valaki yeah. beszélni, vagy épp elkezd panaszkodni arról, hogy így számla, úgy a rezsi, úgy a tököm tudja, így nehéz megélni. De mindenkinek vannak problémái, meg nehézségei az életben, de ezt egyénileg kell megoldani, és, és nem hát igen, kitállalni, de más tészta hagyjuk is. Utálom a negatív embereket, akik csak panaszkodni tudnak és semmit. Ajrá! Most miért ja. panaszkodj? Ne panaszkodjál! Szeretjük a negatív ja, embereket! Ne panaszkodjál! <gül> Mi utálod a negatív embereket? Mert az nem jó! Miért nem jó? Miért nem jó? Ne az panaszkodjál! Megint panaszkodsz itt! <gül> <gül> a kenyér ja, <gül> E, jó, hát figyelj, nekem is megvolt a magam problémája mindig is, de, de úgy valahogy tudtam tenni. De akkor is már csak közöltöd le az egészet. Ja. Tehát ott volt például egyik szakítós eseted, és akkor utána a rebszámot írtál arra szerencsétlenül meg, meg videó, nem nevezted meg túlszerint, de úgy mint az állat. szinte azóta is forog a... Ja, nem a sírjában, mert nem öltem meg. Az volt még a baj. nem. <síthat> még nem. Ja, hogy még adásból vagyunk. Szóri akkor. <síthat> nem oroga. ez, hogy még adásból vagyunk, hanem, hogy még nem ölted meg. mert <síthat> ez hát meg a másik. Tehát, hogy, hogy arról is úgy, úgy, úgy közölted le ezt az egészet, hogy, hogy nem úgy vettem le, hogy úmos most panaszkodik meg, ú, most hullámvődj meg, szár életi problémák, hanem, hogy jó, ezt így most kiadja magából, és... hogy de kiadtam. És akkor is tudom, hogy ez neki egy fokkal jobb, hogy ezt kiadhatta magából, meg hogy ezt így mások is úgy figyelemmel kísérik. Igen, amúgy tényleg jó volt. De mondjuk én az ilyeneket szeretem, szóval én egy kis köcsög vagyok ilyen Mondjuk, mondjuk tudomásom szerint eddig egyedül ő volt az egyetlen olyan, akivel így így igen. ennyire csúny ember elstél a dologba. Igen, én igen, de ő, ő meg is érdemelte, szóval. Hát volt ott egy-két kavarás, az biztos, de mindig. Ja. Na mindegy, hát ezek a videók ugye lekerültek, a múlt elmúlt, aztán már most boldogan is, és a cél felé száguldva az életem felé, miért mész az acél felé? nem lopunk, nem adjuk le na még jó. hogy acél felé az, acél felé jó van, szerintem hagyjuk abba, mert már fáradunk, úgy érzem igen jó van, hát akkor Masonló. ennyi lett volna a mai podcastén, köszönöm szépen a figyelmet a srácok nevében is és, és hát na, majd mikor lesz ilyen még, mikor csinálunk egész pontosan legközelebb. Egész igen. pontosan, igen. Legközelebb csinálunk még ilyen potesztet. Hát ez, ez, ez, ez jó volt most. Ez úgy tetszett. Mikor nem? Nem, amúgy, amúgy van, amikor így laposodunk meg, de nem, ne folyunk ebbe bele, mert akkor meg ilyen kezdett <gül> Igen. A legközelebb volt, amikor elkezdett erő. laposodni, de szerintem ez az utóbbi úgymond hárommadás már úgy egész tűrhetőnek volt mondható. Tehát nem mentünk el olyan <gül> irányba, <most> olyan... <gül> hogy akkor... <gül> ez most annyira negatív <gül> volt. De ez most olyan... na... No. <gül> Jó, most én ezt így gondolom, kész. Jó, amúgy van benne valami. Hát igen, de az évek meg a tapasztalat. Igen. Hát végül is már változik. figyelj, már egy év van mögöttünk, így, podcast téren. Igaz, hogy nem volt podcast, abban az egyben. E, nem, nem podcast téren, csak igen. nálam az is befolyásolt, hogy akkor még voltam ez a 14-15-16 éves kategória. Most meg itt vagyok majdnem 18 évesen, és már ahhoz képest is máshogy látom a dolgokat, meg egy kicsit komolyabban hát, tudok még néhány dolgot fel. Igen, én, én is így vagyok ezzel. de, de ez ez még... már ezt már kiveséztük egyszer amúgy. Más hogy, téma. Ja, igen. Mennyit, mennyit változtunk. Na jó van, hát akkor legyen ennyi elég, aztán majd legközelebb lesz még podcast. Aztán hát, sziasztók! Vagy csőkutya, vagy mit szoktál <gül> Hát nem 20, lik, olyan nincs benne. Biztos, hogy nincs. <gül> huszadlik jó <gül> <gül> Nyolcvanad lik, mindegy csak lik, legyen Igen. <gül> Viszlát <gül> lik. <gül> hanyatlik <gül> <Luka. gül> hanyatlik. Nem. a színvonalunk. Na. Csők. Lúk <gül> anya <lik. gül> <Csőez. gül> Viszlát. Haló. Viszal.